Ej, hey, Mirën Gjesë, mishë të keni ardhur Shkrubi Mirën Gjesë si data është 8 oh. Premte, o oh, është Mjëmjës, si, <laughs> jeni, <laughs> <ahti> nolta, <laughs> <laughs> e mërë 8 Mirën Gjesë si jeni ati nolëta Mirën Gjesë si Edhe Lori <laughs> <laughs> është tita kur muzikë në CD-Umi që da shurë këtu në Radio NKLAB FM që në Gjesë mm -hmm. këshu që mund në shkruani telefonat i kemi të hapur mm -hmm. dhe po, po linja telefonikët duhet e më sakt 06-27-222 është numri Nëse shumica do të bëhet uh, me votë popullore kënga e parë për ditën e sotme. Kështu që, që do të hedhim në votim tre këngë ieri mm -hmm. dhe derisa të kemi mbaruar këtë segmentin e parë do të kemi mbledhur mjaftuar shumë vote për të vendosur se cilat do të jetë kënga e parë. Okej. Okay. Por në propozimin që do të marrim nga secili prej jush, ë uh, duhet si të ketë edhe larmish muzikore që të mos jenë njësoj, domethënë, kështu që, që kënga e parë mund të jetë shumë ndryshe sot. Natyrisht. Në klubin e mëqyesit varur nga çfarë ju do të zgjidhni që të jetë nga e parë. Po. No. Okej. Okay? Atëre. Jeri, çfarë propozon ti sik no. më e parë për mm, ditën e sotme? Duhet ta mendoj pak. Okej, okay, duhet ta mendoj pak, mirë, mund të. Uh, patjetër, patjetër, po sigurisht. Atëre Lori filloj me ty? Po. Pse se fillojmë mbrapa? Okej. Okay. Sepse edhe Olca ashtu i pëlqen, kështu që vazhdojmë me pa, Lori në fillim. ë Amy Winehouse Back to Black. Normal. Amy Winehouse Normal. Back to Black, Black. është propozimi i Lorit më i dashur. Do ta juajm këtë propozimin numër 5 për ditën uh, e sotme, mm, meqenë se e kemi bër mbrapsht. Olta, ti je e dyta. E jepi, po. E dyta për ju, por në fakt e parafundit. Ah, sigurisht. Ësht lambada. Wow. Originali, bra. Po, po. Shora bisifoi. Aha. Uh -huh. Okej. Okay. <laughs> Shora <Ta> karcem mbi tavolinë. <laughs> Dekor, da tere kemi uh, Amy Winehouse Si kënga nëmër 5 Nëse jeni për Amy Winehouse Shkruanive, shkruanive mpes, të në 5 Tanit në 0, 69, 27, 22, jo, 0. Jo, 6, <laughs> 6 <edhe> 9, <laughs> 20, 7, 22 0, 6, 9, 20, 7, 22 5 për Amy Winehouse 4 për Lambadën Që propozoni olta 4 Lambada 0, 6, Se, edhe jo? edhe 9, 20, 7, 22 2, 2, 2 e prëmte afër plazhit po afër plazhit afër afër hë hë dhe pastaj kemi numrin 3 që është propozimi i Altinit Maroon 5 Girls Like You <tis> Girls Like You the brush dihet atë ok mir ok pra është numri 3 për Maroon 5 Girls Like You <tis> Girls Like You është kënga më e që kanë dhënë grupi i një njëjtor Amerikanë edhe është super këng me thënë drejtën, nga përqenë edhe neve Shri që të daja luajmë atë nëse ju e votoni Sepse ka konkurencë nga Lambada me nëmërin 4 Edhe, edhe nga, edhe nga uh, Lori që ka një Lori, një... po thuaj se zhëtë prate nga O Bon se... Jovi, o oh, Emi Winehouse Mi e shia të një Mi e shia të një Mi e shia të një Mi e shia të një Mi e shia të një Si ka të qitë të vdekur, ata qipi, që i përqenë <laughs> Bon Jovi është shëndoshtë të mirë Dunque, buongiorno. Allora, ieri è er stata jote. Un po' mendoja di ska nga The Rolling Stones. Uh, the Rolling um... Stones, pa. Kërkesa të rënda këto. I can get no satisfaction. Nuk ka okay. copa e dëgjuar, kështu që. I can get no I can get no viaggio. E jove. Yeah, yeah, yeah. <coughs> allora, kemi numri 2 The Rolling Stones I can get no satisfaction. Un mund ta dërgoj nitë atë në 0692070222. Mm. Deri tani kam 2 vota, 2, një është për 4, një është për 3. Një është për 4, një është për 3. 3-shi do të jishte. Ja gada ose marr un fail. Ose marr un fail. Girls like you. Po, mirë, kape, okay. të tërë, po po për mirën e kafesë, j'ok. Da kujtaten un po, un e thon. Për më që jemi këtu, po propozoj uh, mm. dualipa new rules. Okej. Jamë ja. Është shumë mirë. Okej. Në i, qëtë qëtë i uh, nuk e di se anzu çfarë. Çfarë është? Nuk e di se ja futa kodomundon. <laughs> po normal. Po thash thash se kisha uh, këngëën e bukur asaj. Po po. Se kisha këngën të më ndau. Mishin dhe as kënga e cila është klikuar më shumë nga këngët e Dua Lipa në YouTube. Kjo është ajo për cilin e kanë thyer rekordin. Ëh ëh. New Rules, edhe mbarësi hiti i saj më i madh edhe pse ka pasur ato këngën tjetër që erdhi më janë kanë dalë dy këngë tjera. Qysh nga New Rules, sepse atë çfarë është ajo? One Kiss. One Kiss ka? One Kiss kjo që është tani. Mm -hmm. Po edhe para saj ishte kjo që ishte ishte edhe me blue me të kuqe. IDG. IDG. Thank you. Altini okay. dhe po megjithatë IDG <laughs> e jevin edhe këtë terren One Kiss. Mhm. <laughs> new, rule new Rules by Cy, New Rules by Cy kënga më në fakt gjithë këngët e Nfakt, saj po. janë shumë të njëjë lidhje so, me. Shuqje zona zotrim për New Rules nga Dua Lipa, New Rules nga Dua Lipa, numër 1. Për uh, Rolling, Rolling Stones The Rolling Stones kanë I Can Get No Satisfaction Propozon njeri që tjetë kën nga e par Numëri 2 Nëse të votoni për atë Për Maroon 5 Girls IQ Propozimi i ri është nga Altini Numëri 3 Në votim është edhe Numëri 4 Lambada Nga Olta Dhe numëri 5 Amy Winehouse Back to Black Nga Lori Nga Lori Pra doni qëgoni mm -hmm. Tek Amy Winehouse Tek Lambada Tek Maroon 5 Tek The Rolling Stones Apo Dua Lipa Jun Munzini, kjo është Radio M Demokratik. Ky është emisioni M Demokratika mund të shpënon. Në radion Klube Fem, që është për ndryshe një diktaturë. Ja ta themi se nuk është një demokraci. Se demokracia pas saj bie, ke parasysh çka zgjedhje bëhen? Ku tiun se çfarë voton populli për kështu. Vetëm vetëm në klubin e mëqesit ka edhe të premteve mund të siqenë si ti ju. Kam dhënë një votë për pesë. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që katër sërish. Kërëm e 2, do të gjemë lëmbadën. 0, 69, 20, 70, 22, 22. 22. këtojnë... Oh, o, ti tua lëmbadët, do të gjemë nga e parë për sotë, se besoj? 2 vota, mund të vini i shikon e ti... O, oh, jo, po, e, në në, të besojnë, se... më ta, duke nevojt i shohet. Ka 2 vota për 4, 1 për 3, 1 për 5. Do prejtëm e dhe pak për pesin, të pasur... Asi një vot për dualivën për më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po <laughs> le të un uh, dëgjim që do të shikoj dojerin uh, për, për Rolling Stones-at. Dyshi, ha? Eh? Mm. Okej, okay, mirë, mbaj pikën po pak ato. Po shikojmë pak Po i mbaj, nuk po. Mbaj pak pikën duat. Ëh, shihja. Kto bandat e asaj jot K-pop. Mmm. Po, K-pop kë ju uh, popi korean. Po, që <laughs> po <Për> bën amin. Po <e> bën <laughs> amin në të gjithë <laughs> botën. Po, po. Shikojasë si se si, uh, si ndodh ka kjo gjëja. Ai tregonte qysh nga historiku që një dokumentar në fakt, po shikoj në Netflix një ditë. Po tregonte se si e, i, diku atje nga vidi, në vitin 1992. Po. Një edhe unë sot them ashtu si nga emrat e këtyre gruve, po një grup në Korenë e Jugut, e cila deri në atë kohë kishte këngë, si tregonte dokumentari, mm -hmm. të gjitha këngët duhet ishin për atdheun e për këtë, edhe pse e thon sepse kishte një diktator mm. Korea e Jugut, po, duhet ishin patriotike, duhet ngjante shumë me këngët që i bëhësh tek ne. Koncerti Kjo ishte një festivali pranverës edhe uh, ai kontrolli domethënë që ushtrohej mbi atë muzikën. Ashtu e kishin ata. Derisa mm. në 92-shin del ky grupi, edhe këta ishin kështu si New Kids on the Block. Mhm. Mm mm -hmm. Imitonin domethënë ato dhe kishin një gjë këta. Këta kur dilnin, vishnin gjëra që njerëzit i veshin kur shkoin për ski. Domethënë uh, Dorashka. Ah. Dorashka domethënë ah. ski, ishte vër, ndërkohë për ndrysh, janë veshur me t-shirtë me kështu, po kanë i pal Dorashka. Ose suset më dhaja nga to që mbajnë këta njerëzit që zbresin Pan Nga mali për mm -hmm. meski gjithmon mm -hmm. Apo kapuqa, apo gjupa, apo këshu Dhe plasin një mod u bën ajshtë të suksesur Sa që koreja jugu të e vendosis e do të bën të këta Njerin nga eksportet e saj kulturore Dhe kishte një program Nga i cili përfituan dy firma Dhe morën grantë shumë të më dhaja nga qeveria në të ko mm -hmm. Performuar shumë boy bands Dhe gjithë shka, gjithë shka, gjithë shka Aha. Është përgatitur Niske... deri në elementin e fundit. Çdo bojë ben duhet të ketë atë me mjekër, atë pa mjekër, atë tip biondi, edhe pse në Korenë e Jugut, atë brunin, atë kaçurëlsin. Domthonjë, ti tet një mozaik që për çdo lloj, po Kët... themi shije, ja, të ketë një Këtë të përshtatshëm korrespondent atje që ta shikojnë gocat. Dhe kënga duhet të ketë diçka në anglisht. Dhe zakonisht ndodh që kënga ka vetëm janë dy gjëra në anglisht dhe pastaj gjatë tërësh zhvillohet dhe janë To videot janë të, të bëra në istandart Ti ashtë zakonqëm Jo të thjeshta Hollywood i konsidero e ti thjesht Po të të kete efekte nga, nga më këshu Në mëndë një gjithë gjithë koreografuar në perfekcion e tjerë Dhe pasaj të ndodhë një fenomen si Sai Ta Hej, sexy lady Ka një fjallë anglisht, të? Pa. pa, pa Pasaj shko në korea anë që prap Edhe ti ve kapështë vetëm të ka jo, sexy lady <laughs> Atë të diti Vetëm atë kuptant Po është një fenomen një është zakonshën K-pop Edhe ob një miljard Edhe ob një miljard Dhe sot kële a majtë janë duke t'i gjuar këta Të qerat Paj kuptuar farës e që aton Po janë të qera Koreanu i gorë që bëjnë një dëmë Edhe goca Edhe goca Mësë të gantë i dira aste që i kanë hyrë kërë hanqes vetëm për I kanë hyrë kërë hanqes Ne që për qenë grupin Kërë hanqes kujtë Gjuhës Nëse ka ndonjë në nga këta kalamajt në dëgjim që i njohin këto grupet, ja ti zgjod. Mund na shkruajnë kështu në një, një kërkesë muzikore. Se vetëm për kuriozitet shikosh një nga këto, dëgjosh një nga këngët, ëhë. Uh -huh. Dojet kështu si uh, si eksplorim. E fillojmë, kush është kënga që merr më shumë vote, Olta, me drum roll, lutem po e bëjmë gjithë. Rrruu. Këngën timë kam 3 vote. Okej, jo, mos numëro votat, lutem thjesht thua, cila është kënga që rrruu. Kënga ime. Lambada. Po. Tot ses 2. Fitoi Lambada. Është do ta konfirmojmë. Nisën djues të shtuar. Kam një për Jomeri. Okej, faleminderit Olta. Themi mbaspak në klubin e mëjetës miq dashur, me Lambadën. Ishte e ha. Gënja jote, gënja jote mori vetëm një vot. Më pak ka probleme, është edhe orari. Është këngë një çdo 7:30, është domethënë djues si pesnikut. A di pothuajse ta bëjmë prapë në 7:38. 7:38 mendja. Ne ta konsiderojm Kaoma më i dashur në klubin e mëmjesit me më shumë vote sot në mëmjes. Faleminderit. Faleminderit që më mbështetët me, me një votë. Me një votë më shumë. Data për të tërë ju sot. Po, ëmbështetur është nga publiku, ja ku e keni. Kënga e parë, mjë mëmjesa. Mirëmëngjes, yes. që si dhe mirë se keni ardhur. Jemi live në klubin e Mëngjesit në Radion Kombëtare Klave Fem dhe në ekranin e Klan Plus. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 mm -hmm. deri në orën 10. Elojeri si e? Shumë mirë, shkëlqyeshëm. Atërejeri për sot ka një shprehje si çdo ditë. Mm -hmm. Jeri ka shprehje frymëzuese, ta dëgjojmë, pastaj olta më një herë me motin. Atërejera që un ka për sot është nga Peter Ostinov, i cili është ka qenë më sakt aktor, shkrimtar, filmbërës, po e them në këtë formë dhe shumë gjëra të tjera. Sepse tani ka rënë nga fiku me kohë, shqip. Po tani a... nuk është më në jetë ja, që për vitin 2004. Po rënë nga fiku direkt në <laughs> Megjithatë, thënia është kjo. Let's go. Qeshja më katingulluar gjithmonë si muzika më e civilizuar në botë. Na bravo. Mm. A sai. A dhe edhe njerëzit të mor goja skandal fare, është shumë keq ri, po Munda përmë dhe njëherë, munda përmë dhe njëherë Pa tjetër Qesha më ka t'ingulluar gjithmonë Si muzika më e civilizuar në botë Qesha në shushti më Buda da Bërë si kogitë të të tolga Bjerë më këti numërë i telefoni Harroj e këtë mikrofon lori Cie e lezon t'i këtë të ustinovë Të shë bugur, pëqenë Muan pëqenë, unë e zjedhë veç Qesha e shura, thotë E dishojëun që e, e të paktën nuk e di e qeshura, po të paktën buzqeshja. Ëh. Mm -hmm. Ose çelia në fytyrë është është kështu si 3 pikë në shkallën e bukurisë. Mm -hmm. Domethënë nga e zëmë 6 bëhesh 9. M'u kupton? Është vërtetë. Qofse të ashtu. Ose e kundërta, ndoshta 3 pikë janë shumë po. Ëh, uh, po, po ndonjëherë mund të, të marrë edhe më shumë ja, ve, se 3. Po ja edhe. Sepse varet nga i e qeshura. Disa e bëjnë me po shpirt, disa jo. Po merr ja, merr. Ëh. Mm. Nëse. Kotsmar. <laughs> ja, ajo sa i bukur bëhet Lori kur qeshet. Po mira, mira, po janë 3 pikë se po them, okay. Tanë kë, kjo kë është personale, ëh, varet si. Ne na qove Lori 11 para sa, jo, zgjedh në të gjitha llojet të pian. Kot fare, miri të thut. Sigur për qeshen. Por mua të gjithë njerëzit bën shumë të bukur kur qeshen, por qeshja me shpirt, sepse dallon. Është e vërtetë dallon e qeshura falso e dallon e qeshura falso o jeri mund mundesh ishta zblokosh ato dhomice ishta ishmbyllura ajo e motit se ti ke zblokuos faleminderit jeri shkon qe zblokojnë çika do të, të, të motit mi ish dashur në dhomën ngjitur dhe tani jemi gati faleminderit si është zblokuar ok shumë mirë bravo jeri ishte gjë që është zblokuar faleminderit zuarash edhe për punë komunale edhe për çdo gjë super nice kemi 23 gradë është në këto momente, 36 dojtë maksimalja për sot dhe 30% janë shansët për shi. Ndërko nesër dhe pas nesër, nuk e di po përshinë. Se modeli ses më ka pyetur e kupton. Na s'ka pyetur ty. Jo. Ja. 26-28 maksimale për nesër, 28 për të dielën dhe ka shumë shanse për shi. Kur ka më shumë të shtonën apo të? Më shumë nesër sesa të dielën. Kjo është për kjo është për Tiranën, po? Po, po. Pa, o për Elbasan mund ta shikosh atje, mund provosh që të kërkosh për shembull për ndonjë gjë. A seriozisht? Atë kontrolloj po se vetë Blendi, varet ja, ku do të shkosh. Jo, e mund të vër në një <laughs> Vlor, në një. Kte nga Korça, se kthe kam drejtimin. Korça nga Shkodra, ne jemi radhë komtarë, atëshin vjen keq kthe nga Oke, okay, ju preton ti edhe mjaftohesh. Ju preton që të hënon edhe për thellësinë në shkon në <laughs> të mërkurën tjetër në Tiranë, dëgoj se na thotë se çfarë do jetë fundjavën në Vlor për shembull. Ata që janë në Vlor edisë, se të keman për sipër të bësh uh, motin në një radio kombëtare, duhet që të mbulosh të paktën Oke, okay, nga e hëna do vazhdoj për gjithë territorin. Faleminderit. Nuk e di pse. Po, shqipo për shembull që kjo të bëritë motit. Mm. Në televizion është para gjithmonë si një hap pozitiv në karrierën televizive, po. po është vërtet. Edhe duan vajzat ta bëjnë ato, po duhet të kesh një cilësi. Atëherë ju flas për Kavajën. Hm, mm. hënë për Kavajën. Hajde. <laughs> 33 gradë do jetë maksimale për sot, 19 do jetë minimale. Ndërkohë që nesër ka shi të dielën jo. Okej, okay, vazhdojmë me Fierin, lutem. Hajde. <laughs> <gjithi> më zemë Fieri, qyteti nr. 1 në bot, nr. 4 në Shqipëri. Mos hap, mos hap, mos hap, mos hap. <gjithi> 22 gradë në këtë moment. Bravo Fieri. Wow. 31 do jetë maksimale, ndërkohë nesër kemi shi, pas nesër jo. Oh, oh, oh. Shumë mirë. Dhe vazhdojmë tani në Tevelenën. <gjithi> te pelen te të pelen <tëら><tëら> <zë beshtakabandë>. <tëら><tëら> okay, mirë kjo është besa gabatë. Oke mirë faleminderit Olta. Ky ishte Motivi i dashur në klubin e Mqjesit 7:22 minuta sot dhe të zgjitin ju muzikën. Thjesht ju mund të kërkoni kërkesat tuaja në 0692072. Po falba ato këngë që ishin konkurrim ato, së quajtë ja, ja, të fare okay, domethënë. Ja, ato. Oke, okay, shumë mirë. Kjo është kërkesë muzikore. Ës nga Michael Jackson, të quhet Remember the Time. Për Anilën. E përshendet. Isha kohë më i dashur kur Michael Jackson ishte bër i bardh dhe Freddie Mercury Ah, kush e's këy? Po po, jo. Ja uh, foto, apo uh, Eddie Murphy, falë se thash Freddy Mercury. Eddie Murphy, Murphy ishte ishte po. Po <laughs> ishte aktor në videon e tij. Do you remember how it all began? Just seemed like <laughs> given so why did është Michael Jackson, që sa vë të gjuhat mi shtashur kërkes muzikore, sot në klubin e më qesit është mm -hmm. të premë të muzikën e nëzgjit një Remember the Time nga koa kur uh, albumi Dangerous në band të vendet e parë në klasifikime në bajmend këtë ko. Mm -hmm. Më qëri vogël, po ka që njërë nga kasetat e parë që kam pasur <coughs> originale, si që i thonim, sepse zagonisht kasetat ishin të inqizuara, mm -hmm. së përthejmë të regjistruara, dhe një për një thonim Inçizonim, pam. Inçizonim në kaseta dhe incizonim mbi kaseta të incizuar nga të tjerët hmm, tjer, tjer, tjer. që ishin incizuar nga të tjerët. Kështu që me incizim nërë pas incizimit, po, çica. <laughs> shponke... Ti mund merri incizimin e 18, domethënë, të diçkajë dhe çica shkonte për ëh uh, për qoftë. Mban afera. <laughs> dhe dhe e mbajmë ndihër kur padëmbler këtë mikrofonin e. <laughs> Mikrofoni on i par. I baza, I zi, i i zi ishte një gjurisht i bardha po i zit. Izzi, Izzi ishte me telefonin i parë, ishte <laughs> një markë më duket qojë ndërkombëtare diçka, ku dom, një çiqetom atje. Ishte i OK, ishte, ishte OK. Panasonic? Nuk ishte Panasonic. Kenat Coca-Cola pas Sherbel, ë, uh, Olta. Sherbeli ishin sa që ishin para të fara. Ja, ashtu qëshin Sherbeli <laughs> po. <laughs> T'betojmë. Ëm uh, mos më thoni që si ti. Ka njerëz na shkruani, në lutem na shkruani. Markon mos më thoni që jam vetëm unqi, bajmënd çerebel. Më duket se un bajmënd. Ka njerëz që shone, të... na shohin në anë dëgjojnë që din çfarë janë me ato fona çerebel. Mos më bëj kështu dashin. Un jam shumë më vogël nga ti. Nuk je shumë më vogël nga unë. Okej. Sai janë 14 vjet. Ëh. Uh, <laughs> po. Difference. Dije Anesa. S'po flas më shumë. Nuk e di që janë çerebel. Right. Po po them që Kishim të majtofonin dhe kishim vetëm kasetat registruar. A tiri sa B&O, kaseta e Michael Jackson e Dangerous, e si e nga Greshia, kasete bardhë, originale. Dhe nuk ma falen sigurish, po ma dhanë, dhe mund bëja kopjet të saj. Pra të një qizare. Kishan një kopjet të parë, do më thënë. Edhe jo një kopje të 27. Kjo ishte ideja se mund të ishte shumë e mira, shtu? më mirë ashtu. Mund ta kishe më të cilsa. Edhe kur e dëgjoj se sa volum kishte mikrofon i Mugzolla. Mm. Se thash se s'kishte volum. Paish volum kishin kasetat, ishin shumë të qetija. Edhe kur futa këtë të Michael Jacksonit, u <të> shtoi, u shtoi. Do të thonë ku ti u sa? Atëherë po. Ashtu na duhen njerëza të të, të, po, po të, të tjerat. Po. Edhe dëgjoj kjo. Remember the time. Edhe who is it? who is it? Mhm mhm mhm. -mm -mm. Who is it? Is it my brother? Who is it? E të tjera të tjera si këto. Okej, okay, mos i këndoj tani më radh. Ne do të kemi mbas shumë pak minutash këtu në klubin e mëmësit. Tani kemi një ndërprerje publicitare. Ora është 7:30 minuta. sun shining Për 39 minuta në këtë moment të jeni me klubin e mëgjesit mishdashur Metallica Mirë mëgjes The Unforgiven 2 mirë mëgjes Që të gjithve unë kam gati anagramën të anikshu që leta lëshojmë për gjithju Që tonit luani dhe jeni të uh, sfiduar Anagrama Në klubin e mëgjesit Êshtë një fundjave mbarë për para është një premte mregulluash me fantastike Në termat e motit nuk do të bjerë shi edhe pse shanse ka por janë shumë të vogla. Mbajini mend këtë, kështu që ndiheni mirë çuna dhe goca. Çohuni tani bashkë me klubin e mëqyesit. Ne zgjidhim këtë anagram. Le të jepni një super dhuratë ajo që Olta ofron. Olta çfarë është? Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Më fort Olta. Atje të gjithë, gjithë, edhe një herë. <gjë> ja se ngriti hëtimin. Opa. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Faleminderit, ok. okay. Dhe, cile është fjalla? është dopio tera Dopio tera? Dopio tera Jeri Jo një vë dy tera Me rë teke Me rë të but Dopio tera është të anagramë për titën mm -hmm. e sotme D-O-P-I-O T-E-R-A mm Dopio -hmm. Me i pra, jo me jo mm -hmm. Dopio tera Si që të gjoni zonja dhe zotrinë Dopio tera D-O-P-I-O mm -hmm. 0-6-19-20-7-2-2-2 Dërgonë mesajë si të duajat Duhet qita zgjidni këtë anagramën Kjo është qëfar ne kemi si lojë për ju Duhet a zgjidni tani është engatruar Në tjerë në fakt Nga fjallori e kontroluar me fjallorën e një qështë shqime është në fjallor Enzora nga fjallori I mora shkronjet Isola këtej Isola ndej dhe jaku jemi D'akuerdo? Mm -hmm. D'akuerdo Dopjo tera Dopjo tera Tera. Dhe, po, është një topi o jo, jeri, mm -hmm. me dukisht takë shumë. Në përqejo, shumë në përgërë. Thank you. Super, farim mm -hmm. dhe jirit. Kjo është anagrama. Mm -hmm. Shumë nëse do atë zid një dot. E kë shumë. I kam shpresa jeri, I shpresat e jeres, no? Altini. I ke shpresat, <laughs> do? Altini nuk, nuk merët ma të punë dhe... Nuk merët të punë dhe... T'jeshtë... Nuk me këpëtoj sepse ti duhet që gjithmonë ta... He do të shpini më shumë. Po them kush e ti ndryshon mendje. Ndryshon mendje kush? I vihet puna. I pari ne të ndryshon mendje ai. Për çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar ndër mendja altin. Në jetën tënde. Dëgjoj me vëmendje ora. Jo se ishte ishte. Asnjëherë. Asnjëherë. Të lutem kurr. Faja nuk dëgjuar. Asnjëherë se është nuk është. Mfalë mos më morë qjoja. Fota Artini. Nuk të morr absolutisht. Asnjëherë s'ka ndryshuar mendje kurr. Kurr mos uai kurr. Mos e kështu bën ju. Jo, zgjumbën kërcë. Ne do të themi deri tani erit, ose nga tani jetutje, Kushe a, ka, changer, nga e tutje. Kush e di se çfarë ngjarë? Vetëm mos e përdor të lën kurse, sepse nuk di. Po pra, atë tha dhe ai, deri tani tha asnjëherë. Asnjë. <laughs> jo, deri tani e tha pasi tha shon kur mos voi. Ha po, po mirë, edhe <laughs> pak ndim nga ty natuat, se edhe ti. Në eca ideja. Në ti, e ke parasysh? Oh, vërtet nuk e di. Pse nuk është Arikë? Jo, altaj është sigurt. Diçka tjetër ndoshta. E. Zënso Trin. Në Spanjë pansë uh, një skandal me financat e rryshfete, ca gjëra që kapën ë uh, jo, kanë fjalën për Qeverinë. Ëh. Edhe partinë e majorancës atje. Ndodhi situash dorheqja e Qeverisë, ra Qeveria. Ëh. Uh -huh. Dhe shformuar një qeveriere me një kryeminist të ri. Dhe pyetja për ju është miqdashur, si quhet? Kryeministri i rinë në Spanjë. Ndërkohë që Italia ka këtë mm -hmm. Giuseppe Conte që mm -hmm. sapo e ashtu, edhe Spanja për shkak se pati një rokadat atje, ka një qeveri të re. Si quhet? Kryeministri Si quhet kryeministri i qeverisë së re të qendrës së Majtë në Spanjë. Kjo është pyetja për ju. 0692070222 është nga aktualiteti. Kthehemi mbas pa kryeministri tani ka muzikë. Eda ki on ees jëdur në një? Sia! Së në no këmë në jësitë, si kësë musicora... Mirë më gjësi Mirë më gjësi Mirë më gjësi Në më gjësi Në Radio NKUM Ta ReKleb FM Edhe në ekranin e Klem Plus Dhe si të që do të premte Sot muzika në zinë njo Në 069 27 10 222 Numëri pra është 069 27 10 222 Për gjithë shka Qovë për kërkesa të uajë muzikore Qovë për të zinë anagramën E ditë të sotme që është një Dopio tera Dopio tera D-O-P-I-O-T-E-R-A Dhe kemi të një fituesin e parë për sot Që nga ka thënë se Krye Ministri i rinë Spanjë është Zoti Sanchez. Zoti Pedro, Pedro Sánchez Perez Kasteleon oh, është <laughs> Krye Ministri i rinë Spanjës Që nga mi gjithë fisin Erion e, e fiton jatma. dy bileta për në Sineplex E, e cili ishtë bërshorti Maria Begoja Gomez Fernandez Aha, Wow, wow ka dy emra të paskë gruaja. Ku janë? Po, po, po. Është nga Madridi. Tre emra. <laughs> I lindur në vitin 1972. Mhm. Mm Ë zoti Sanchez. Ja ku e ke këtu ieri që tash ikosh edhe si si portret. Ky është Mir. Kryeministri Irina Spak, po. Mir thash, <laughs> simpatik po. Tam. Një brun ashtu. Okej. Okay. Një pull të bardh, bardh. O ka një, është pullali, po ka tek baluket, ka një kështu. Hmm. është pak dalmat, apo? është <laughs> pak dalmat. <laughs> dalmat. <laughs> është ajo, pulla e fatit. Irore. është pak nga mati, do të taj në spa, në dalmat, në dalmat. <laughs> Oke, okay, mirë, uh, kemi tani, zonë e zotrinë, Eldin, në linjë, cilin e i përmonë mbi situatën e trafikut në krye qytet. Mim gjesi, djeni, mim gjesi. Mim gjesi, djeni, mim gjesi. Apo, si u klive, mirë? Mirë, mirë, dene. Se jam shumë pozitivë, dhe të gjithë mund të të prendë, dene. E kam vikësinë prendën. E kam vikësinë, dorëve një. Ti edhe gjithë bëllë, dhe gjithë në këshu, dhe e premët jashtë, kam përgjime në shpergjit pak. Shpergjit pak, do mos për administrate që punon shumë, ja të alohën shkerë. Dhe ja zorare, jam shumë të zënë, dhe administrate në ma gjithë, dene. Lëviz, edhe a ju lëviz, lëviz në mëgjesë pra, vërët, sepse zakonisht gjithmonë të prendeve në pragë vërët... I ka në të milisua, dhe në më plajë? Dhe, dhe, dhe në më plajë, edhe që të pragë fundjave lëvizin shumë në mëgjesë blendit, pak dhe në të dhjetë ka situatë trafiku, dhe dy akshet kërësore kanë trafik rënduar, rruga dursit ka shumë flux, më shumë, Në të dalë të tiranës, drejt autostratës, drejt stresit kamës, është trafikë rënduar, duke fëlluar që nga rrugat dritë të nocë dhe vazhjimi drejt autostratës është me probleme. Dërko rrugat basanit si për ditë nuk e kuptoj është një një rajnë trafikut nga liceo ardisik dhe u naza, pak në kam, bi një vitë deni që e shokë shumë nga gjithë informacionët që jamë. Uh, rrugë Elbasan e Pasane shumë problematike mm -hmm. Unaz da rruga Bardyr ka filluar levizit e erë, ka pak fluks të rënduar trafik u spitalis mire dhejt e dhe kryzime rrugën në gjithës fjim janë të pasër zbritit nga Peri Gjajko dhe nga Boulevardi Zëndar për momedi ka fluks dhe të pak levizia në Unaz nës poshme duke utuar nga Vasit Shando dhejt e dhe fakultetit një njëri zërtimit dhe, dhe anas këtos, drejt Vasit Shando ka fluks të rënduar trafik u zonë atyra në sre � për çka shkollave blenë krahas absolutisht të çarkullushme vetëm pasdite nuk e di çfarë ka e ka hangur e ka ngrënë në sysh zonën e Tiranës së re e kanë ngrënë në sysh e kanë ngrënë aha e kanë hangur e kanë ngrënë në sysh zona e sësë më pasdite e daka ja shumë problematike me trafikun Okej faleminderit mirë faleminderit Eldi miqdashur na informon 23 dhe 24 555555 këta janë numrat nëse ju duhet një taksi Ose njerë, ose tjetë 23, 24, mm -hmm. 5, 5, 5, 5, 5, 5 për uh, Eldin Nërgoj njeri Pëm tërgoj e t'i shka nga... Um, Hollanda Nga Hollanda mm -hmm. Da me ndojë që duhet vend i pare në bot që do në të ndërtoj, në fakt ka një sur të ndërtoj Shtëpi me printer... Uh -huh. Qëfar ka? Vedo yeah, yeah. Shumë, shumë Por të zvëgluar yeah. koston Dani pas ka një problem që aty nuk ka uh, njerës që meren me ndërtim muratorë atë. A kjo është ade... problemi domethënë që këta po e zgjidhin. Me me sapasun uh, ishte një ndër problemet që e ka prekur të Holandën mm -hmm. sepse nuk ka njerëz që të merren me këtë punë. Megjithatë, për të zvogëluar koston, uh, gjithashtu ata kanë menduar që të ndërtojnë apo të krijojnë shtëpi Shëtë vogle, në faktë do t'jenë 5 të parat, njëra ka njësur, dhe më pas, pas kësa e do ndërtojnë edhe 4 të tjera, shëtëpi të printuara në 3D. është shumë interesante. Gjigande farë. E bukur, dhe ka një kosto më të voglë, dheri të dhe një blindi, E gjithë gjith shëtëpia printuare në 3 dimensionë. Mhm. Mm Sa bukur ë. E, po. e gjithashtu, do më ndenë bën si në duash, nuk ka nevojë as për instalime, për. E këto kansojmë uh, që është sami. kostoja më më e ulët, mm -hmm. është. Uh, Ske punëtor ndërtimi që të. Jo, ja, nuk e kosto për të paguar njerëz që duhet merren me këtë gjë. Le të bëjmë gjithë pa punë. Që do. <laughs> Njerëzi duhen, por jo në numër në më të madh se kaq dhe uh, ofron një zgjidhje të jashtëzakonshme printeri 3D për të ndërtuar shtëpinë edhe nëpër masat do në? si doti edhe shpejt shumë, edhe sa më bukur që të jetë e mundur. Ktu e po shkruaj në video këtu domethënë këtu ato janë muret që po ndërtohen apo? Po sepse muret ndërtohen me strukturë betonioni, po çfarë janë këtu? Po me, a, me beton ndërtohet të okay, tëra. Okej, tani tani këto montohen bashkë. Këto strukturat më dhaja apo? Dhe bëhen një e tërë. Ë qartë. Por është një ide shumë e bukur dhe mes sa duket njerëzit në Holland janë të interesuar për të pasur një shtëpi të tillë. Mm -hmm. Megjithatë nuk është hera e parë që në Holland ndërtohet diçka me printer 3D. Në 2017, tani nuk e mbaj mend muajin, por u ndërtua për herë të parë edhe ura gjithashtu me printer 3D. U printua ura, u printua në një far mënyrë, ura e, e parë. Dhe që vazhdon ti jetë, nga viti 2017. Mbajmë për një 7-8 vjetësh ndoshta pak më shumë. Mhm që kjo 3D-ja, printimi 3D, doman oh ishte të gjithë po flisnin, e thonin. Po shikoj këtë gjë, dil kanë interesante kështu. Po, sepse ti jep edhe formën, se si pa, do pra, po. edhe i dizenjon në mënyrën se si ti dëshiron. Po, ka një çmim për këtë? Jo, ja, ende ulta, sepse janë duke përduar të fundit kur të kesh gati ballin. A... Vetëm në 2010-të. Ai ta vronë do të marrësh çmim. I vronë ballin këtu. Hemra sish ke shkuar ne te okulisti ulta që thotë aj afroj ballin. Do ta mbështesësh tek ajo që të afroj ballin se do të të rregojm çmimin në <gjansi> shtëgjë. Hajde. Oulta shtëpia e parë pa, do të përfundojë në 2010, sepse sapo ka nisur ndërtimi, kështu është. E morë mësazh. Po po. Ja ky, ky të bëj ballit, ky. Shiko. Duket si si një yeah, <gjansi> ri ri ri ri, duket ja, parë pa, kështu kur Pau! ballit. Tak zoshpi. <gjansi> tak zosh, po. Ai ai ai. Shtade 5-4 minuta më është dashur tani në krye ne më qesë duhet ta mbyllim. Do ta mbyllim këtë shtëpiën e printuar dhe të shkojmë shumë interesante këto. Kjo është shtëpi jançi ë ka një formë të çuditshme, të veçantë. Po. Si bunker. Shumë formë e çuditshme, me të drejtën. <laughs> me të vërtetë këtu është si një shtëpi këtu interesante. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Këna spaq shtëpi e printuara nga Holanda. Muzikën sot e dini si ju mish nga Artur në klubin e mëngjesit ndaj vijoni. Ju kujtoi se anagrami është Omerdi, jo, vazhdo sau ai, s'u prap s'ka. T'them un, uh, t'them un atë gjën që tani publikitet dhe Dopiotera. Tani publikitet. I feel it. Fade away. I feel it. Fade away. I feel it. Yeah, yeah, yeah. I think I got too much. I feel it. Your love is Watching. I feel it fade, fade, fade, fade, fade, fade, fade. I just fade I away You're not on here Qob FM 100.4 Enjoy it people. Mëngjesë, mm -hmm. mirë të keni ardhur në klubin e Më mjesitë dorë e dytë tani mish dashur 86 minuta. Unë jam blendit duke lëvizur sande këthe për t'ia bërë punën më të vështirë Lorit, por <laughs> uh, Lorit thikom, ë uh, do qëndroj këtu. <clears throat> Sepse kemi këtu në studio mish dashur edhe uh, zoti Nagim Baçi, kritikull teatral si çdo të premte ai vjen këtu tek ne për të folur mjess. për libra ndryshëm. Mjesigimi. Mjes, mirësevgjita. Është kënaqësi që të kemi këtu, por flasim sot për uh, Yllin Demnerin dhe librat e tij. Ëm uh, kam në dorë të riun që sapo ka dalë në treg, është më kujtohet, vëllimi i dytë dhe, dyt dhe ky ndiejt e parin sigurisht me të njëjtin titull, i cili nënban uh, Jeri në dorë. Ashtu si në uh, <coughs> fotografitë futura në kovën e solucionit të fotografit të vjetër, diku pranë pazarit të ri. Foto Lugati, si që që anë në disa Ku pak nga pak përvijoj portreti Dhe coha e zez Esbardur nga vitet Ja munduar të fiksoj grimca të një kohet kaluar Të kap të zakonshmen Që duket si e bërë për të haruar Me shpresen që këto shënime të gjeni e honë të e kledzuar Si dhe natyrshëm të vjë në buz Po, edhe mua më kujtohet Duke e këthyre këtë liber Në një vend takim të kujtimeve Që është një mënyrë shumë mirë për të shpre Po, janë, në më duke si të këte libri dytë janë një bitë 350 djetë, 350 djetë, 350 djetë janë nga këto paragrafet mm -hmm. që një janë si një ekspozit me fjakë, mm -hmm. pra e dhe veda i thot që, si fotografi adje, po ekspozit me fjakë. Dhe është një kollash shumë i mirë, për këtë doj që do të vedzoj paket shkëputet, do të shikoj herë pas herë, të i rikëthehet, si që vetë ydi është rikëthyre dhe ka bërë 200 shumë komë pas njëshitë. Mm -hmm. Kur uh, sepse ka akoma kuptime për të dërmuar uh -huh. po. Uh -huh. Jam i sigurt mund nxjerrin uh -huh. të treshin. Mundet, mundet, si jo. po ndoshta mundet, po ndoshta ë uh, dyshi ka qenë një nevojë sepse e para mund ti të bërmë një lloj ritmi për për të kujtuar ato që janë dhukur më kryesorat. Pastaj ka parë që ë uh, nuk mund ti ndash kështu sepse janë çështje që duhetin shumë të vogla por tregojnë gjëra shumë uh -huh. më të mëdha, do të thënë. Edhe duhet i kujtuar si me detaje kështu më nitë. Në fakt ato janë mini minë historiën vetë që çdo njëra duket sikur fshatet bën edhe më kurios. Për shembull, thotë ishim në Veç, ai e ka padur shpinë tutë k rruga Durrësit afër ish gjukatës, -huh. do të thonë. Ose ku është gjykata sot afër? Siç ai tregon vazhdimisht atëk librat e tij. Po, edhe thotë beqir xhepa, ëh, do të ka qenë kurieri që malstaffs 15 vjeç. E kapën gjermanët dhe çun 1000. Ato inser Spies haben durchtemortit. Por ai u kthye u këthuje u këzuan shumë, po s'kishe kohë për t'u këzuar se e moren në dënuan pësaj për agitacion për bagandë, në <gjënë> trekatë herë, të jenë <gjënë> mandë më... Po, i përësysh, vetëm këlloj paradoxi, <gjënë> aji kërëri që majtë stafës <gjënë> vjenë nga më të të zinën, ed do një agitacion propagand për nga ai vdekur në një vdekje tjetër, domethënë si e shpjegon ato pastaj? Si në breshër. Ka raportin me me gjyshin, me mamën, jep ato rradha, domethënë. Por shumë po nuk thotë që ishin rradha të më mëdha, thotë po. Munduhet të më ruse thotë ajo gryka e e e, e, e, e shishëve të qumshit. Po ka një çë që shishte, e... po gryka e shishëve të qumshit, cilat ata që i kujtoin, me që libri quhet më kujtohet, kishin e, gryk të mëdha. Shishet e qumshit gjithmonë në qelqi. Përdoreshin për të ngrohur ujë në diell, për shembull, në dritare, në mënyrë që të lahej mbas ditës sepse kishin edhe vëllim ose ashtu dukej të paktën. Ishin ndëshishet më të ndajë, po ylli Demneri ë flet për Tiranën. Flet për Tiranën siç ka qen, për Tiranën me njerëzit me tabietet e veta, me mënyrat e saj, me oborret, me personazhet, me domodin dhe është është një, si thua, ky është një rrugtim në në kujtesë gjëra që aty i kanë mbetur në mend. Nuk e di se si ai e ka e ka zhvilluar këtë proces të seleksionimit të asaj që vlen apo mm -hmm. nuk vlen, por ndoshta ka thënë nëse më kujtohet, atëherë diçka e ka shënuar. Jo, ka një seleksionim ai, normal që si e shikon në librin park, në librin. Po, se është përgjithsi ajo pasajti. Por duke qenë se duke, duke mbaruar të të artet, ai ka pas mundësinë e, e njeriu që i ka mm -hmm. ka lëvizur në me memoriam. Për shembull mm -hmm. thot aty ai ka dhe momente kështu që i fut me sëndër të sëndërs, për shembull thot pashin ata ëndër thot sikur Ismail Kadareu urëzu ngjashkallët. Ndesme nuk kritikon lidhjen e shkëmtarëve në punën e pallatëve ndëndrave nga ndrija e vogël. Pas 19-së thot nuk pash më ëndra të tilla. Pra, do të thënë, e ka e ka bërë edhe përshkrimin jo mm. thjesht fotografik, por ka futur elemente të tillë që e tejkalojnë thjesht atë mo kujtohet, do të thënë. Ëh, mm. kthe e për, ka bërë kë libri i dyt, sepse ka parë që kë libri i parë ka ka thën shumë gjëra nga ato, por ndoshta e, është edhe vetë ty që ka dashur të kujtoje edhe midis raportin me me gjyshen me maman për shkakun se kush nuk i kush nënë kur ka qenë fëmijë nuk i maman maman më ato bigodinat ai i thot gjithmonë se pas dielës kur bë tetëto punën se ishte djela të larit mëton <laughs> nuk banin së dielës po madje mëton ishte ajo më batuta që pas nën dhjetës kur shkoi ai në Itali ai i thotë që ishin në mesjavë ai thotë shikon dushin ça të bëj se është fundjavë se do isha lar. <laughs> pra mëton në këto raporte ai ja kujton këto të gjitha së si, si, si shënim, po, por janë janë fotografime fjalë sepse të bëjnë të fusin në një në një në në një emocion për për, gjera. për mm. të kuptuar shumë gjëra. Është vërtet. Më lej të lexoj dy apo tre prej këtyre paragrafeve, vëllimi i dytë, më kujtohet, është ndërtuar mbi këto paragrafe për që uh, janë të shkëputur njëri nga tjetri, por që një si të të të taj, po, të, është një ide origjinale, po, është çalli të sit kujtimit, ka, kanë shkruar edhe për Tiranën din, por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 kam ndodhur rëndon. Në? Po, duhet të themi që në krye të errës që uh, Ylli Demleri është prej shumë vitesh larg Shqipërisë dhe uh, drejton një rivistë artistike në Francë e quhet Le Journal des Acteurs. Po tipik in YouTube e shkuara nuk na ikën. Është nën në lëkurë. Është nën në lëkurë. Domethënë sado që ai është parizian sot, mund të mendoj shumë gjëra, cilët raportin modern ai aty e shkuara Tirana, koha, sistemi i ka mbytur ai ka guptuar që nuk mund ta mbaj më vetëm vetë duhet të transmitoja mm -hmm. dhe. A i dojë që të ruajat dhe, ruaja një... dhe kam përshqipengjimi, a i po përpishis që të ruajat nga humbja e haresës, sepse nëse këto në gjera nuk shkruen, do të harroen e, dhe unë kam frikë se, a i ka frikë se nëse harroen, harroen njëre me... për qithmonë dhe humbet ajo që ishte. E, e ka shpikuar, këte që kë, kë, dhe më njëri, e ka shpikuar e kunderam e adhe një mësëdia, ku e percepton këtë dojë ultimi në të shkuarën si Odise mm -hmm çi gjithmonë qendrojnë me ato kujtime edhe gjatë gjithë udhtimeve dhe mm -hmm. pothuajse gjithë njerëzit që takojmë në, kur që kanë ikur për shumë vitesh nga Shqipëria, kur vijnë kujtojnë atë kohën dhe fillojnë edhe e bëjnë bisedën me gjëra të cilat ti duhet të ndalesh një sekond se ty të ka ka përditshmëria dhe i ke harruar që ato kanë qenë. Është vërtet. Ini përzi diçka edhe nga vëllimi i parë mm -hmm. ndërkoh. Më kujtohen helmetat e rrumbullakta të ushtarëve italian që kishin mbetur nga lufta e që karrocierët i përdornin për t'u dhënë ujë kuajve. Pas taj, i varnin brapa, por s'ka rocës. Më kujtojt kur shqiptarët gjuënin, në thojnëza, mërgeshat që erdhen nga jashtë në vitet nëndjet, pas rënë njësë komunizmi. Kështë një tjetër kujtim. Më kujtojt Margarita, infermierja e lajqës që vinte për të nabërë vakcina dhe shkoll, por edhe në shtëpi. Dhe qudia ime, se si një person zyrtar, me që vinte në shkoll, mund të bënde mua bete grash me në n Më kujtohet që një kushëri imi pak me i madhë në moshkë nga frika i qilë për rësë dilë dhe me vram nga shtpia dhe shduke disa orë. Më kujtohen, co përsa fjalesh, mbrapsht të mbetura në letërthithësën. Më kujtohet i vogël me hunden e shtypur pas gjami të dritares duke pare të gjuar shion që përplasin kaldrëm dhe avullin që vishte gjamin. Në edhe që rrakash të thjeshtë. Mm -hmm. dhe, duke, dhe duke si ato kum qulet e hapet, nuk kujtohet, nuk kujtohet, nuk mm -hmm. kujtohet të rikthehen, domethënë duke si sikur thoret, domethënë shkon një herë te raporti kujtimeve po. Këhë përshëmull disa që mund të shërbejnë vetëm për të hapur një debat ose për të ndihmuar të tjerët për të kujtuar. Për shembull 141-shi, sepse këto kanë kanë numra. Nuk kujtohet atmosfera e vrasjes së Xhevdet Mustafës. Kaç. Kaç, të gjitha po. Dhe uh, pastaj kam bëshimën unë që ai që e lexon, nëse ka qenë e ka jetuar ato kohë. Në uh, janë kitori. se ato fjalkalime Da më thënë që kushtë do që të mërë Edhe si fjalkalime Nëse e ke kodin në... Në të, të, <laughs> Ose <si> jo të... <laughs> I pari për që më lështë Më kujtoj të gjyshja kërë më thoshtë E mbush e shtëpino zogu i nënës Sa herë që këthej esha nga kampi pionerve Zbori, aksionet Apo më vonë shërbimet të punë Dhe pasi më puthë të më thoshtë Pëpëpë duke i shtëpia bosh Pëpëpë <laughs> O duktë s'pija bosh, mm -hmm. thotëse në aty. Ndërsa në vëllimin e parë, Jerika ka ka zgjedhur diçka. Më kujtohet zilia e bronz me biç druri që pastrueset e shkollës i binin për të lajmëruar fillimin dhe mbarimin e orës së mësimit dhe që mandej e vendosin mbrapa busit për yallçiet e Ver Hoxhës. Jeve <laughs> në vendin ku e kishte po? Po normal. Më kujtohen të dehurit ditën e rrogave. Po po po. Ja, <tës> <me. tës> listë shumë dërë, e bukur. E kish një gjë që, që unë kam humbur se s'kisham mosh për të pirë. Jo, jo, në, në jo, jo, kështu që ti s'kishe mosh për të pirë, po s'mosh për të parë. -hmm. Te 21-shi, mm. aty ku ishte gjelltoria që s'është më aty tani. Po te gjelltoria vetëk ata e dinë që kanë qenë te 21-shi, edhe pasticeria ngjitur, ishin tavolina të gjata, ku nuk ulesh, po çunat rrinin, si thua, gjysën këmbë mbështetur atje dhe pastaj binin. Pastaj menjen shonin në shkrive. Do të menjen në llogaris Ivanin në pallatin 176 kur dorëzonën rrogën, kur vin ditë në rrogës në shtëpi, domethënë. Më kujtohet që në televizor për herë të parë kam më kujtohet që televizor për herë të parë kam parë në shtëpinë te tezës. Një ditë të diel, gjashtë ose shtatë vjeç. Një televizor i vogël, bardhëzi, që kunanti teze se kishte sjell nga bashkimi sovjetik. Kishte disa vite që nuk thuajmë, bashkimi i lavdishëm sovjetik ishte paradita, dhe të gjithë ishën të zënë me pun. Unë që ndrova, dhe i sa ekrani, unë bush me të zita. Por nuk mu këtëve të farët që kam përë. Kështë që është kjo ledersi e kujtesis, pra. Mm -hmm. Ledersi mm -hmm. e kujtesis, po të një informati, ju, ju thjeshtë për të, të futu në një histori, po për të bërë një kolash, gjerash, së, dhe për të për të suar, ju thjeshtë jetë në ti. Mm -hmm. e, aji, herë është brënda familis, herë � të regonë që ka parë të rotu, si këto fotogra fotografi të këtyre, njëzëve të eur, uh, njëzëve cilët vinen dhe ikënë, në shdukeshin uh, kujtimet e shkollës, uh, në të raportet me, me e cëdismi që janë fragmentare, por të regonë shumë, uh, dhe uh, të bëjnë të rikëthehesht, të bëjnë të kuptosh, uh, në faktë, duke plotsuar atë atë kolažin do ta shofesh nga fillimi deri në fund. Ja, po vërtet. Do të që të lësoja mm. në fund një një citat që Ylli i Demneri vetë ka zgjedhur për të hapur volumin e dytë me kujtohet. Po shkruhet nga një, një fill ironia e gjitha domethënë. No, ka ka një në, në, në, e ka. Një herë basere në këtë e ka. Po ka gjithashtu shiko, edhi çfarë është është një gjë që domethënë për unë jam Merri se se, se, se Ylli i Demneri dhe ai mban më shumë shumë e ka jetuar më shumë në atë kohë. Se sa më kam shumë kam shumë vogël kam shumë fiksujë ato ku timet e mia janë situash naive në, të asaj moshe. Por më kujtohet qyteti. Kujtohet ndjesitë e qytetit, kujtohet dielli mbi Tiranë. Tirana e që më kujtohet mua më shumë më kujton kur shkojnë në Shkodër sot. Sepse ka akoma vende në Shkodër ku Tirana ka qenë ashtu, se Tirana është fituar në mënyrë të frikshme, domethënë kanë humbur ato ato shenja dalluese, kanë mbetur shumë shumë pak nga ato që kanë qenë. Por Shkodra si më kujtohet se ka qen pak a shumë siç është Shkodra tani në qytet. Nina synimet e mëngjes është ta rikthej Tirana siç më mend, domethënë. Por siç ka qen pra, e ka kthyer politikisht, e ka kthyer sociologjikisht, e ka kthyer domethënë në në të gjitha këdmështrimet, edhe si memoria kështu e domethënë tregon rrugët ndërtesa tëra. Muam kujtohet për shembull, për shembull, aty ku i thot iati që ato shkojnë në në në shkollë edhe kështu në një shtëpi, ishte. Ai që të tjën shkollë do i thot këtu ulesha unë ule, ajo ato e kishim bër shpik kështu do mm. të thot këtu kam bër msimun domethënë se si ndryshojnë gjërat në një dorë apo edhe ai i ka përshkruar ato me atë auto ironinë e, e ol pa, pa pa fajsuar domethënë mm. pa pa kalutë gjykimin domethënë por vetëm i ka stampuar pa pa muam kujtohet një ditë duhet të thënë ditë e diel e uh, kam shkuar me Timat tek uh, pazariri për të ngjitur topin uh, e vetëm Çikam pasur një, ishin top i mirë domethan dhe quaj, por prandaj ruajsi sytë ballit për vite, ruajsi sytë që është rritur bashkë me mua. Edhe e mbaj mend qisha shumë i trishtuar kur shkonim sepse ishte shpuar topi dhe sa i lungur isha që topi arrit të u ngjit nga njëri nga çunat që merresh me biçikleta dikur tek pazari i ri domethan. Kjo ka qenë tikun vite të 80, po ndoshta mm. 87, diçka në aty. Edhe e mbaj mend atë ditë dhe që ishte një ditë shumë e bukur si kjo sot. Kështu që të falin në eroi, për këtë përdojat në të, të e këtë në fund, ishte nga Zhohsh Perrek, përbëj po si kur, dhe thot, të shkruash do të thot të përpichesh imtësisht për të ruajtur diçka, për të mos lën diçka të vdes, për të shkullur nga thelsi e zbrastis, ndoj një grimcë të përpikët, për të lën diku një huli, një gjurëm, një vrag, apo disa shenja. A shu si shtotë b Mutetëz e imagjinar. Që shoja idoja të ruaj, të ruaj këtë tiranë të kujtimeve vetë ato fotografime ndore, ëh, uh, siç janë këto aty, pastaj se ka dashur, domethënë se ku pozicionohen dy dhe shikojmë se si se si ka përshkruar më më shumë pasos, për shembull, raportin që nuk shkonte, edhe aty kupton që ka dashur të cielat të gjë që nuk është thën. Patjetër, veçëndrime mban, po nuk është thën. Për një ndikim. Faleminderit. Tetëdhjetë e një minuta në këtë moment, miqdash, dëgjojmë muzikë, themi shpejt në klubin e mëngjesit. a c Mirë se keni ardhur në kryurin e mqezit ma qora të video njeri Popo, na të njësa Popo, popo, popo, popo Popo Qua, jeri të nga tregonde të tishka interesant e tërko Ora, wow, pas ka shkuar mm. shumë, tete <tër> njësët e kadrë Popo Tete njësët e kadrë minuta, zotrini Dhe kemi dhe olëton Olëta <tër> e mbalë më mëm më dje uh, Qe një moment, pra ta që nga Bashkojnë të njërisht të zi, dje Në orë nëndë pajnë qerek I thash, mm -hmm. orë është në pim kafen me akull nga Nescafe Azera siç na premtonote ti. Ora po shkon edhe edhe 25 minuta anëndajn që do bën 24 orë që atëherë por akoma s'ka s'është bër kafeja. Uh, nuk është bër sepse kafen e parë kemi thënë që e duam të ngrohtë. Do i thash se... un kafen e dy ditë për sot vërësot... A koma jemi pa kafeja e dy die që duhesh. Tani nga duesh, që ti ke pas emisionit dhe unë piva vetëm eje. Dhe 1 orë dhe shkon dhe 24 orë. Do shkon 24 orë. Tani i merrni kafeën, duhet të ishte dhë me një sheqer. E kam mëprap të vjen të dielën sheqeri. Keni durim kolegë. Duke etundur atë. Tani pa sheqerit mos u angos, sepse ti nuk e konsumon. Këtë gjë e dim. S'sushteton që ta konsumon. Apo e duk supër dekor. Për dekor e dua, ha. No no no no no no no no no no no no. Jemi jemi duke dëgjuar Club Fem, jemi rrugës për Saran. Duam të dëgjojmë Maroon 5 me Girls Like You. Erdhim momentin. Ose who you are nga Mihail Yulutem, jeni më të mirët në shkruaj. Rukën barka do të thosë. Këto mesazhe ishin para 26 minutash, kështu që duhet të nxitojmë këtu. Ishte Kim Simche. Allëri, do bëjm do bëjm këtë gjë. Do luajm Girls Like You. Dhe këtë video do ta ruaj gati për për ta bërë mbrapa. Në rregull. Me policin, policin kinez, po? Po. Që ndihmon atë plagun për Zadrin, po. Pa. Svojë aprishim me që janë njerëzit duke bërë kërkesa muzikore gjithandaj sot, me që janë rrugës. Është me që jeni rrugës e vërtet se mos ishit rrugëse, ishim futë publicitetin. Ishe futni një publicitet as ishim kënaq për shefin ton. E pas publicitetit një figurë radio. Ju vaundi një figurë radios, po, edhe vazhdonim ne. Dërgo ka filluar Girls Like You. Kthemi shumë shpejt në klubin e mjesisoshve Premte, muzikën e zgjidhni ju. We spent the week getting each other. We spent the late nights making thanks right between us. But now it's all good baby, but I'll back with it if they me too. Girls like you, go around with guys like me Do something down when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you, love and fun and hear yeah, me Do what I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah 45 maybe i'm belly a lie maybe you taking my shit for the last time yeah maybe i know that i'm drunk maybe i know you're the one maybe you thinking it's better if you dry all this girl's like you run out with guys like me to sundown and i come through around in a group like you yeah nothing will go up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 in and the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people Mirgjis më Blendi Mirgjis si është koha tani miqdashur për Good morning, morning. te dhanë ca fituese holta mundemi ta bëjm Po oh. atëre jepi ortopedia ishte ortopedia miqdashur Dopiotera 820 e mbaron numri Drinit dhe fiton një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan Ye ye ye ye Fituesi i errë Nuk kemi dëgjuar endet censurëm për satë E di? E valjim direkt Censura e të mersh me ke fjarë Censura e të mersh me mi Cdashur e cila ka disa dit që të me rondu janë këtu në klubin e mëgjesil e da të gjojmë tani Në klubin e mëgjesit Kjo është Maja me lartë e ma alet në Afrikë Dhe f*** me lartësi më të madhe geografike në të gjithë tokën E pështirë po? E pështirë është Nuk kusht mendjen. Kjo është Maja. Un mendova pika. Përfaqëson pikën më të lartë, por s'është. Ti e di tani, ta ka thonë po. Jeri e di më ish dashur, por uh, nuk e tregon ndërkohë që Altini e di, por nuk mund ta tregoj sepse është pjesë e lojës. Altini e dizvon pjesë e lojës. Dgjojeni edhe një herë tjetër, kjo është censura. Nëse e zgjidhni Olta ka një dhurat, do ti jep tani dy. Po. Jepi Olta. Një dhurat nga Head and Shoulders the Old Spice dhe dy bileta për Mosinepix. Pra edhe dhuratat nga Hidden Shadows The Old Spice. For ever biletat për në Cineplex ban tuaja me urdhër të Oltës. Me dëshirë të Oltës. Me dëshirë të Oltës, më falni. Ndërkohë jeri, çfarë është historia pa. e kinës? Ëh, uh, në fakt ka ndodhur në zonën që quhet Miyanjiang në Qing. <laughs> Po po jam jam jam e kam e kam jam jam jam jam jam. Video është shumë e shkurtër, por në video ne mund të shohim qartësi një rrugë ku janë makinat e të ndaluara sepse uh, semafori është për kalimtarët, dërgojë njerëzit kalojnë në vijat e bardha është dhe një zotri i moshuar. Që shumë i ngadal duhet thënë. Të uh, me Oh zoti mall, një futja njëri një kshu që të dalim atana ai. Ndërkoh, uh... ajo që uh, ka bërë për shtypje për mirë dhe që është quajtur edhe hero. Është ka gënyu, ka lëpit shprave. Ai është e fruar dhe e ka mbajtur në kurizën e tij për të kaluar rrugën. Dhe... Le të themi zonë zotrin që ky është një një 90 vjeç ose shumë, ka pirë shumë kur ka qenë i ri. Dhe aj shikojmë atje, por Se o po beja shakare, se nuk i... E ka të soptu plakun në kotë, në më skotin. Por anjo, plakun është dhe ka e cërë me një mbajtë, se ka dy shkopinë se tuar, sepse është shumë i krusur, krua dhe i nga dalë. Dhe për ata që se shojnë, a i arrinë vidëm dhe në gjysëm të një semafori. Po janë edhe po të paktën janë nënt kohësi të tëra makinash përpara, po hapet semafori. Dhe ai është akoma aty. Kështu që është polici... mos mundur që të kaloj shpejt. Ndërkohë edhe makinat janë rreguar shumë shumë të mira, apo të po duruara, të duruara, mm. uh, kanë pritur derisa policia ka ardhur, e kanë marrë në shtëpinë kuriz të moshuarin për ta kaluar në anën tjetër. Shpejt, Por dhe ata ka... kanë qëndur aty duke pritur që po, uh, zotria të kalonte. Shumë mirë. Pra policia që duam. Kjo është policia që duam. Xheng xheng, faleminderit si yjeri. Të lutem. Tani ne gatim ishta çka do të bëjmë edhe lidhjen e shkurtër për sot këtu në klubin e mëngjesit. Mirë se vini në lidhin e shkurtës sot është premte, erdhi Fundjava. Fundjava është një roman nga Bernard Schlink. Schlink ka bërë dhe një libër tjetër më të suksesshëm që titullohet Leximtari. Leximtari është realizuar edhe si film me aktoren Kate Winslet. Winslet vazhdon të mbetet me keshë ngushtë me Leonardo. Leonardo DiCaprio do t'luajë rolin e Leonardo da Vinci në një film. Filmi bazohet me biografinë e geniusit italian shkruar nga Walter Isaacson. Walter Isaacson ka shkruar edhe biografinë për Steve Jobs. Jobs në Shqipëri përkthehet vende pune dhe vende pune pas ka plo Plant është ena e mbushur deri në maj me diçka diçka, është njëra nga tre vajzat e krijuara nga shkrimtarja suedeze Maj Lindman. Lindman e titullonte librin e saj Fliçka, Riçka, Diçka dhe tre kotelet. Kotelet janë mazet e vogla të cilat të bëjnë për vete me ata sy. Ata sy është edhe një këngë nga Duli nga albumi Fjalët e zemrës. Zemrës i kanë shkruar pafund shkrimtarë dhe poetë, edhe pse funksionon si pomp, një pomp të thon këta që kërkojnë një të thellëme cigares. Cigara duhet jet personale ashtu si shiringa e dronë, goze prrësia thonë. Tonësi që na ka mësuar ieri te Kaedini se zgjatën edhe pas vdekjes. Pas vdekjes e shën Comedy nga Anton Sagotcha. Yubi, Yubi është një mal në Girocastër me 1518 metra lartësi. Lartësia juaj është një formë respekti që u bë at Fisnikëve. Fisnik në Shqipëri nuk ka shumë, por ka meshkuj me emrin Fisnik. Fisniku shkurt mund të thitet nik ashtu si bukuria kur emigrojnë në Francë u bë Jolie. Jolie është me emrin e aktores senhor Angelinas. Angelina jeton në Los Angeles, prej nga janë edhe ky njëri nga grupet më të famshme të rockut that silly papers që tani do të këndojnë can't stop Don't stop the speed between the need you this life is more than just the rhythm. Mirëngjesisë që gjithë jemi si keni ardhur në klubin e mëngjesit të Red Hot Chili Peppers. Mirëmëngjes. Meqë jemi në Kaliforni, do të qëndrojmë pak në Silicon Valley, kalla më e mirë nga kompania Apple, meqëra fjalë sepse Apple më i dashur është angazhuar për dy gjëra siç kanë njoftuar, ata në qendrën e tyre atje se do të luftojnë e para. Adiksione, nëse varsin nga telefoni dhe e dyta ndjekjen që kompanitë ndryshhme na bëjnë në internet kamba këmbës. Mm -hmm. Përmes uh, disa mënyrave të reja që do ken të kenë të disponueshme njerëzit në vjeshtë këtij viti. Tani e para si mund të bëhet? E para ëh uh, është përmes një aplikacioni që ata kanë bërë. Uhum. Mm -hmm. Dhe disa ndryshimeve gjithashtu. Për shembull ka një aplikacion që Apple-i e ka vendosur atje i cili quhet Screen Time. Po. Mm. Dhe ky aplikacion do të tregoj se sa herë ke hapur telefonin, sa herë ke hapur WhatsApp-in, sa herë ke hapur Facebook-un, sa herë her ke hapur pasurë vetes. Po patjetër, të tregon me statistika se, e thotë, që e ke kontrolluar telefonin sot 227 herë. Oh my god. Po. Uh, oh oh dhe i kaluar sot ajo, për shembull, 28 minuta në Facebook, 27 minuta të? në WhatsApp, edhe ti mm. fillon të shikon domethënë se sa e së madhe është në koha në që mund të kesh apo sa është shpesht është mënyra se si ti kontrollon ato. Përve, do, ky pra do të jetë një një lloj aplikacioni pasqyrë thon ata i veprimeve të tua në mënyrë që të, të bëjmë të me dije dhe madje ky aplikacion mund edhe të tregoj të për shkakun që thotë keni mbi 2 orë në telefon apo mund të. të... Mund <laughs> uh, gjithashtu thon njerëzit e Kepelit do të ndryshojë mënyra se si vijnë mesazhet. <laughs> nuk do të vijnë uh, nuk do të vinë të gjitha në ekran më njëherë, por do të jenë të, të rezervuara diku në insertar thon ata. Sepse nuk ka kuptim që çdo gjë që ty të vjen të bombardohet ekrani kryesor dhe të të rreqë vëmendje 1 2 1 2 sepse jo kjo, jo ajo, njëri në Facebook, njëri ta ka bërë like, njëri ta ka bërë ashtu, njëri atje, njëri po bën çishin në Amerikë dhe ti e merr vesh, domethënë, sepse ka filluar njëri një video live në Instagram dhe të vjen dety ai, pra gjithçka që mund të ndodhi në bot. Mm. Në një moment caktuar mund të vinë 26 gjëra nga 26 dërgime të ndryshme, përcina, për cinatës s'ka fare interes. Përçi janë në rreshtin e gjërave tuaja. Këta thotë Apple, nuk kam se të shfaqen më në ekranin kryesor. Ekran. Fantastik. Këto do tijen, të jenë në zgjatat jetë dhe ti mundi shikosh në një moment caktuar. Për natën thonë ata, kanë bërë një uh, opsion të ri që quhet uh, Do Not Disturb, në mm -hmm. mënyrë që mos marrësh telefonata dhe mesazhe pas orës, orës. kur ke vendosur që të flesh. Yeah. Dhe në këtë mënyrë thon ata, edhe atyre që që ta dërgojmë këtë mesazh, u vjen një lloj njoftimi domethënë që ti që njërin, e ke marr por nuk e dash shikosh. Po, deri në një kocaktuar. Që çështja nikta ka pasur një gjë për sigurinë, ëh, në kam përshtimin me këtë iPhone-in e fundit, është e disponueshme atje, por unë nuk e kam dhe nuk e kam provuar vet. Po kanë një, kanë një aplikacion i cili nëse ti e lën ndezur, të lejon që gjatkohshtëm telefoni ndjen që është në lvizje, brenda një makine, mm -hmm. nuk bie zilia ah, dhe, dhe mesazhet, po. Sepse është pjesë pra e um. upgrade-it të fundit siç e ju jona këta përditësimi të fundit të softuerit. Edhe këto që po them unë njëri mm -hmm. do të jenë të gjitha në softuer. Do të jenë në softuerin e ri që paraqitet këtë vjeshtë nga Apple. -i. Nuk do të ketë ndryshime prandaj mund ta kesh në iPhone-in tënd çdo lloj uh, numri që mm -hmm. ka ai nga pas. Edhe vetëm mi dhe vetëm m'jam thënë që të bësh përditësimin, atë do të kjenë edhe këto gjërat e tjera. Përveç kësaj, një gjë që, që mua më duk e rëndësishme është edhe pjesa ku uh, Apple i, i ka shpallur luftë Gjurëmimit në internet Sepse tani janë gjithë këto uh, Janë sa widgets të vejgjilë quenë Sa e që ti bënë like diku mm -hmm, A po shikonë berdo, në dishka Po shumë mund tje, po shikoja po Kotë për qefë <laughs> të u futëm, po shikonim uh, uh, Sandale për bura mm -hmm. Dhe tani po të shkojnë në uh, fashet uh, Zakonshme shqiptare që po kontrolloj për lajmet Më dalin sandale për bura që të ndhe Dhe më dalin e gjërë alpinistash Dhe kujtojnë se jam mund <laughs> Se jam piktor Dhe uh, Sepse ata bëjnë ato logaritë e veta Për këto janë Google-i, Facebook-u, etirë, etirë, etirë Gjithë kanë këto mënyrat për të të njohur Tho të Apple-i Për shumë, qëfar fonti ti përdor të ek E zëmë të ek Mac-u jotë <tusim> Se kjo bëjnë për, për, për kompjyra në Mac Si që kam unë një këto për para <tusim> Fonti që ti përdor Disa loj Po themi settings që ti ke vën E bëjnë atë nga anë tjetër që të të krijoj një lloj gjurmë gishtit të këtij makut tim. Vendet ku un kam qenë para m'një aj, mm -hmm. m'atallon për shume makun tim nga makun që po përdor ti. Tam. Sepse ti ke të tjera ajëra, okay. ti ke ndryshe settings, ndryshe i kam un. Ndaj fillon ndallon tani. Me upgradin e ri që thon këta do të ketë uh, Mojave, makat do të bëhen të padallshëm nga njëri tjetri. Të gjithë makat e botës do të duken një loj. Jasht, mm -hmm. njësoj. Një soi. Njëse jashtë një soi. Do të thot vetëm mak, po se kush makësh kë? Nuk mund të, të bëj një profil. A, nuk mund të kuptoj që kjo është ieri thonë ai sepse shikoi se mbani shiko si një mm. 1 2 3, v 4 5 gjer ai dhe ope formon profilin e ieri dhe pastaj e gjurmon ku don internet dhe thotë kjo është ieri, kjo është ieri, kjo është prapieri, kjo është ieri <laughs> sepse ai të di. Tani e mbraba thotë, po do të jetë më mundësh që njerëzit të mos të, të gjurmojnë dot. Për këtë gjë më mirë në fakt. Po vjen në ditën kokur Facebooku dhe Google-i kanë marr shumë kritika pikërisht për këtë gjën. Tani ekspertët thonë që nëse ti përdor aplikacionin e Facebookut, po në celularin tënd. Ëh. Mm. Dhe jo Safari-n, pan, atëherë ti prap i e bënnda, sepse Facebookut ka në aplikacionin e vet. Por nëse përdor Safari, prap gjurmosh. Po. Por nëse përdor Safari-n për të lundruar, atëherë do të kesh këto përfitime që sa po thash, të privatësisë edhe pa dukshmërisë, po themi. Ëh. Mm -hmm. Në në web. Që është një gjë që njerëzit tani po e qajnë sepse e duan. Themi mbas vâng në grupin e MTS, a, por do të bëjmë në një pyetje nga aktualiteti, çfarë dëshirojnë? Çto duash ti? Dua, sa mirë që është, kërë bëjmë që të dua unë <gazim> Në emision <gazim> Zonë Zotrin Mira dere Dua që t'ju pëjës Se Kuriozitete Nga cili planet Do t'zbuloj NASA <gazim> 0-6-9-20-7-10-2-2-2 0-6-9-20-7-10-2-2-2 NASA Ka bërë një Ka për një njoftim për konferens shtypi Ku do të tregoj se qfar është buluar Në filan planet Gjatë gjasht vjetëve të fundit Këmë bas pak në klujnë e mqesit Kjo është Lord me Sober Kërkes musikore sot Një përshëndesin fort Nga radio komtare Klab FM Paniminderit për Mesajtë të uaja Move along with the truth Mmm I hey, was sleeping through all the days I'm acting like I don't see everything you used to tie yourself to me but my hips and miss your hips so let's get to know the kicks will you sway with me go astray with me i'm uh a -uh, king and queen of the weekends in the pool the could touch your rush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 was sober Oh god I'm kissing my teeth around this slick gold line Now I lose my mind and know you feeling it too Can we keep up with this I oh hey put body soft to my house I know the story by heart Jack and Chuck a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 Listen with eyes can you can you can you dance with eyes Më mjes Blendi, më mjes Altini, Holta Lori, më mjes të gjithave. Mirë ngjis, mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit Laimitrish sot në mëqjes dhe është një tjetër përsëritje e asaj historisë që ngjau para çakoshat e Tronditit gjithë uh, opinionin publik, me sa duket do të ndodhi sërish kësaj rande, uh, sepse nër, është në është përsëritur ngjarja njësoj si herën e parë. Në Don Bosco sot mëqjes një 31 vjeçar ka vrar një vajzë me pistolet ndërsa ishte në trotuar dhe pastaj ka rënë mbi veten duke u dërguar më pas në spital. Vajza ka ndrruar ident në vend, është një 19 vjeçare e cila uh, ka humbur jetën dhe uh, Personin që ka që luar, agresori është një 31 vjetësarë përës, i shtash mm -hmm. Dhe kjo ka ndodhur në rrugën e Shref Frashri në zonën e Don Boskës Në orën 8-10 minuta, sot të më gjesë wow. Në krye qytet, tjera Nuk bënë me dje bën emrat e tyre Agresori që vëtë Gjafer Mata mm -hmm. Bënë me dje gjithashtu edhe emri i viktimës Por nuk do të themi këtu për vajzën që ka humbur jetën. Nuk bën detajet e tjera, pastaj se çfarë kanë qenë rrethanat e e ngjarjes e tjera e tjera e tjera. Megjithatë, për sa më përket mund të themi diçka që këto rrethanat nuk mund ashtë të jenë aq të lvizshme. ë ai është armatosur me pistolet, ka shtën mbi të e ka lënë të vdegur në vend dhe pastaj ka shtën mbi veten e tij. Kështu që këto janë këto janë piketat e kësaj. Nuk mendoj se ka shumë për të zbuluar, po kuptohet kush është dënuesi dhe kush është viktima avë hmm. pastaj mbetën vetëm uh, hollësit e kësaj situatë. Po jaçi përsëritet dënëjër tjetër vetëm disa muaj. Përsëritet. Pasi këtu ishin pra. Uh, psikopatia e radhës ishte ishte ajo e kaluara që ndodhi pran uh, skencave të natyrës. Skencave të natyrës po. Mhm. Mm ku ky vrau vajzën që e kërkonte për të dashur dhe nuk mund ta kishte. Kështu <coughs> që Ky është ky është lajmi i fundit që na vjen këshë t'jua transmetojmë sot në mëngjes. Por ka ndodhur në kryqëtetin tonë Tiranë që vazhdon të mbetet një arenë e vrasjes së grave me pistolet. Kishim imagjinoni se janë të gjitha në harkun kort të shumë pak muajve. Do mëntë sotria doli nga burgu, kishte të shoqën gjukatse, kishin dy fëmijë, i zuri prit evrau në poshtë shtëpisaj dhe i la dy fëmijë të jetim dhe shkoi u fut prapë në në burr. Ky ai kishte të dëshiruar, ose nuk e dim, ai kishte të dashur, donte se që ta kishte të dashur. Por që kishte një synim ndaj saj, nuk mund ta arrinte, ashtu siç donte ai, shkoi, nxori pistoletën e vrau. Në ja uçi veten, pastaj vdiq edhe vet sa vet sa mua mvon në në koma. Edhe kjo situatë pastaj duket sikur, të paktën aq sa dëgjojmë hmm. deri tani në detajet është njësoj si këto që shkuan. The basfak, e mbasë fakt në krymine mqesit anë i është Claire Maguire, kjo që e The Shield and the Sword. There's far too many adverts in between Në mështë si jemi live më duke të se O, tani Live is loading Live is loading Në klubin e mëngjesit Athera Dobejmë një kërë kam parë unë tani Kam gëti edhe këto Edhe ato të lutë E kam edhe ato Dhe qikonjë nëse Dhe qikonjë nëse Dhe qikonjë nëse Dhe qikonjë nëse Dhe qikonjë nëse Dhe qikonjë nëse Isan makina që përdhen. A di që ka makina po, po, si e Shërbimit? A di apo? Kaç kokraj lotit? Ka jela brafsh pa mua. Po Lori bën ai çiktifë për kolegë. Fjala braf <tot>... për Lorin, klubin e mëngjesit. Tani, Miratifo ja shoferi nuk e di. Ishte mirë, domethënë fjala brafsh për Lorin. Atëherë. Do e bëjmë gjithmonë kjo për Lorin? Ëh, kjo është ta. Dakor ti. I Lori. Okej, atëherë. Shtajje mi që ka parblend. Kuzhën zotrin. Un kam, parti kam. Ne pa kan par dy vet bashk, nëse a mund t'i themi të dy t'i gjejmë. Nuk e di pse ndolla vetëm herën e parë. Unë unë i buton kam, skam 600, edhe skam asnjë levë asnjë gjë. Po. Të asgjë paf. Jo, më ndryshe. Po s'tjetër, s'ka tjetër. Herën e parë se dipsën bie kokën. Ashtu, bashkë si gafi. Do të mësojë. Kujdes mos më provoj gjëra të reja se u mësojë shpejt. Atëherë. Atëherë. Tash është 9:15 minuta. Dhe un kam par dy njerëz bashk. Mm -hmm. ah. Mund gjeni njërin tjetrin ose të dy Mund bëll një për tjetë gjithë farësh Po i gjetët po do të dy Dhe tjetë një super të shmim, mojta okay. Para të që i gjenë të dy njërësit që kam parun Dje kur sa po kam dalë nga emisioni këto Njëri për i tyre, është mashku? E sakt është nbi 30? E sakt mm -hmm. Po personi që është shërën të ishte femër? E sakt Po hiër. Djejëriu që kemi kam parë një mashkull me një femër. A do mm. bëj të let se e djejë unë? Po Lori, si gjithmonë. Ha le të djejim do dy bash. Për një super çmim këtu jan... në klubin e mësimit të dansuar dy personazhe të njëjtor që uni kam parë me njëri tjetrin. A janë çift në jetën reale? Jo je. Jo. Nuk okay. janë çift në jetën reale, vazhdo. Juat e bëhet thjesht Lori. <laughs> Atëherë janë koleg në jetën reale. Ë uh, jo, nuk janë koleg në jetën reale. Mos. Uh, njëri prej tyre është deputet. Ës sakt çka bër. Olta, vetjra është gazetare. Ja kokës. Po s'ka nevojë ti të jesh të dy paralel. Mund të jesh një tjetër. Tjetra nuk është gazetare, Olta. Vazhdo me Lorin. Është po deputete. Jo, nuk është. Se sian koleg për ata, nuk janë koleg. Sian koleg. Janë koleg me Florin. Sa li. Ëh. Tanë, ky ishte deputet. Ës saktëri. Ës Brun? Brunat. Atë nuk e di. Okej, paiqojm, paiqojm Brun. Okej. Nuk është Bjond. Êshtë që si puna jonë Jo, nuk është me ti Ah, oke okay. Më nga trogë Lori Më falë e ti Êshtë do i partijë socialiste E sakë pra një deputet i partijë shkako. socialiste Me një Ishtë oqruar me një femër I Me një grua Këtë do njerëmi me të Ta u landë të o di jo Êshtë mm. e pasak Vien keq mm. mm. Kjo grua e është brunë Jo, sështë së Jo mm -mm. A, oh. a, më, Nuk vjen dhe kë brunët është në dryshe Jo, brunët As bjondë, po jo brune. Kushe po ka një afer, afer jon, sentimentale mes tyre. Nuk ka një afer, janë miq, nuk vjen keq Lore po. <gazate> munda, munda, munda, munda shesim ashtu, sikur ka një afer <gazate> mes tyre ose po ta shin. Po do ishte duke gënjë, sepse nuk duhet që ti çojmë në drejtim gabuar dëgjues. Koleg sian. Chief sian. Çdonit? Uh, Ëh, chief nuk janë dhe nuk janë koleg, nuk e di Lore, kush e di? Mund të jenë miq, Lore, të shërshtin. Mund të jenë miq Lore ose mund të jetë ashtu siç thon ti, kush e di Lore, kush e di? Tani uh, zotria është mbi 40? Ësakt. A ka syze? Jo se dhe diellit. Ka, ka. Ka, bravo. Së fundi ka. Së fundi. Po ka. sepse ka një vit që i vici ka vënë munduket. Më po, po. parë nuk e mbaja mend me syze, po ka vënë dhe syze, po. Nuk është shumë i gjatë. Nuk është shumë i gjatë. I fillon emri me E. I fillon emri me E? Në rëndësi. E është <laughs> sakt. Pra një zotër që ka vënë syze, okay. kod e fundit. Që nuk është shumë i gjanës që është debutet socialist në B20 mm -hmm. Dhe i fillon në emri me e Për pra e të bëja Në emri me bë E saktë, erion mbracha E gjitha Me kë nga barë Me kë nga barë erion mbracha në tëni Tani, Vajza është në B30 Në që të ashtu personaj një njëra Në B30 Po është në B30 Edhe në B20 Po A është qëtare Shish tare? bash po, shqiptare, shqiptare. Bëri të, stë, okay. <gibri> pra, e bëri përfitu kokt. Cënos. Pra i u mbraçe me kë mund të ketë qenë? Me kë mund të ketë qenë i u mbraçe? Personazhi mm -hmm. i njëjti që s'është deputet. A është artiste kjo? Ë jo, artiste në kuptimin e parë, po shpran uh, artit. Kujdes. Altin. Edhe një shansi për ty. <gibri> Ka qenë në studion ton. Ka qenë në studion ton. Atëherë është kënktare. më shumë se si një këngëtare. Jo. Ka qenë në studion. Është pranë artit, tash nuk është artiste, si mund të ishte këngëtare atë saj. Shprana Wasn't artita që për jo artiste në kuptimin e par Kjo thurë qërape Thurë qërape e sakt në kohën e lirë e ka një nga pasionet Të thurë qërape të dojtë gjë olga O është dhe me Lori Zonja është për të nërështë Ministrën është e pasak Lori Kam një ide tani, duke qënë se ka qënë disa herë në studion Pa urdra është për këthysra? Ka për dhe për këtime Po... Albumi ka përkthyer, kështu që, që nuk mund ta quajmë përkthyesa, po përra, mund ta quajmë, po. po. kujdesir. Ai është idiaja përkthyes. Është ka okay. përkthyer. Unë gjetrova, <laughs> po ta quajmë më shumë sesa përkthyesa, kujdes. Është dhe shkëptare. Jo, unë gjetrova. Është, është aldestaldini. Është një përkthyesa <clears throat> apo një shkëptese, një përkthyesa apo një. Të lutem të shoj se kam gjetur unë. Ti ke gjetur? Bravo. Kjo mos i fillon e fillon emrin me lape. Ja. Jo, u dogje jashtë. Kjo është botusa. Sa, ti kujt lërzën? I fillon emrin me A. I fillon emrin me A, mbiemri me, me D. E gjeti. <gibberish> e gjeti, bra. bravo. Pra kemi gjetur dy personazhe miqdashur, njëri që sherion mbraçe dhe një grua e që encste me të e cilaka inicialet AD. Okej, okay, kujdes, skushoj. Zero që janë 2070222. I pari prej juve ka për të pasur dy emrat të sakt në mesazhin e vet do të fitojnë një super dhurat nga Head and Shoulder The Old Spice. Nga Head and Shoulders the Old Spice. spice. Meqenëse fjala, kur vlenin produktet Head and Shoulders the Old Spice, regjistroni kuponin tuaj tek klubiuyeve.com për të fituar ose njërin nga bluzat që do të veshin skuadrat origjinale të skuadrave në Rusia 2018 ose Mumë fitoni një televizor 58 inch për të parë ndeshjet, por siçotjerë dhe filma. Pa, është super për filma. Okej. Okay. Uh, <laughs> Jeni gati tani? Po. Do bëjmë fjalën mbrapsht? Do bëjmë okay. ja, bëjmë. Brapsht. Brapsht. ta bëjmë fjalën mbrapsht? Okej. Ja ku jemi. Le ta bëjmë. Mbrapsht. Fjalën mbrapsht. Ta bëjmë me radhë. Edituar ta bësh mbrapsht s'ka kuptim lojë aty. Eluri. 078 ishon numrin e Lorit, <laughs> dash fitues, fituese, ka gjetur heron braçën e dhe Arlinda Tudaj. Bravo. Bravo, heron braçën e Arlinda Tudaj pra. Eden shoulders, those spice. Që janë njëhen edhe si miq të njëri tjetrit, por kalonin rrugën ndjerë, si ndërsa unë nuk e pama asnjëri. Në një moment çuda ishte tash. Okej, okay, do ta bëte loja tash. Do ta baj mend dhe e fiksoj. Okej. Okay. Pra, kemi uh, fjal me 3 me 4 me pes. Mhm. Mm Dhe me 6 shkronja. Okej. Okay. Me 7 ja. jo. Një me 7 skemi akoma. Po mund të kemi një. Ja. Vazhdojmë. Nisim me 3? Po. Çohet e barë pa. ju është bë. Shranpairi s'i thon shkronja fundit, më dyshuar sepse fjala mbrapsht I zbulon fjale duke njësur nga shkronja e fundit Drejt shkronjë së parë Për nga e djafa në të majt Tub Tub, thotë Altini Tub Qështë i razin e stjetër? Lori Lori koti re, sëpse Altini e ka gjetur Tub, të është e sakt Tub, zonja dhe zotrinjë është fjale e parë Qëja mendoj Lori? Lob Lob Bravo, Tinje ah, Falimderi e okay. tiri <laughs> Tub T-U-B Tre pik për e lëtinin Kjo është fjalla e dytë Dhe dy bileta për Eronën dy Bravo, Eronën Kjo fjalla ka katër shkronja më zonë zotrin Dhe shkronja e par nga fundi është të Të si tërbimi Shkronja e dytë nga fundi Iksaj fjale me 4, gjithsej është rë. R Rëmbaron? Rëtë Rëtë Jeri ka rën zilës, nëse ju e mëndonit gjetur Munda dërgonë një opcioni të vajtani në 069 20 70 22, 22 069 20 70 22, 22 Port Port ja. Port është Ësakt i Jeri. Bravo, është sakt. Pra Jeri ka gjithashtu 3 pikë. 3 pikë. Bravo Jeri. Në Socialtini, Altini, altini ka 3 pikë nga tub, <laughs> Jeri ka 3 pikë nga port. Sepse i qehti tek R-ja, pra zbuloi R-n on edhe tanc situash. Më fal, kanë lidhje këto me njëra tjetrën? Kan. Ka, Okej. Okay. Do ta shikojmë atë. Kjo fjalë ka pesë shkronja. Shkronja e parë juaj R. Shkronja e dytë për ju është A. Pra mbaron me R. Ka pesë shkronja gjithsej? Ai më O, kjo ka piocë ta logjik. Detar. Detar, thotë. Det, bravo Ulta. Ulta, detar. Është e pasuar. Ah, yeah? jo. <laughs> Lori. Lori. Litar. Litar, <laughs> thotë Lori. Është e pasuar. Ah, yeah? jo. Barbar. Barë... Nuk dhejnë Barë barë Nuk dhejnë Barë barë Nuk dhejnë I së një zitojsh Jamë vetëm më të e Ta një kamë të në vedëm Jeri A faktër të... Ti qka tjetër por së Shkronja e tretë për ju është Në Pra më baronë me Nërë Pes <laughs> shkronja më baronë me Nërë Në në nëri Binar Binar Shëtë saktë Jeri Binarë shë saktë Bravo Jeri çelë është binar. Prap shkoj me 6 gërba. Okej. Por çalozi merr gjoto. Kjo fjalë ka. Këto mi. Ndaj kapesh më të parën, nuk fal. Ju ndesh nitë bi shpejt, sepse duhet të fitoj. Kjo fjalë zonë zotrin ka, 6 shkronjë. Okej. Shonja parë për ju është ë. Është një fjalë gjinia femërore. Trajta e pashquar. Numëri një, jes A mund t'i pje pak zilës për lorin Për qishu lorin ja. Kjo fjalë ka jasht shkronja Shkronja e dytë për ju është ë Shkronja e dytë për ju është në Në Dhe të gjeni brami që nashur Kemi deri tani fjallët tub Port Dhe binar Që janë gjetur me 3, 4 dhe 5 shkronja Kjo fjalë ka jasht Dhe deri tani kemi zbuluar se dytë fundit janë në dhe e pra mbaron me n. Mhm. Mm Kabina. O oh, këto do të thonë. Ka b i n. Wow, është e saktë. Thuaj ç'është kaq sakt. Është e pa saktë. Jo. Është e pa saktë. Jorri më vjen shumë. Shkronja e tretë për ju është o. Pra si fjalë okay. me gjashtë shkronjën që mbaron me on. Me on. <autobi>, <traitor> 072070222 Olta prit mesazhet tuaj. Mos si ishte kjo? Shumë jam. Njëjës, njëjës, femërore. Trajta e pa shjuar. Ka lidhje me, asojë uh, si që vagult, duhet të thën. Tube, port dhe binar. Portet, nai edhe tjetër. Shkronja e katërt për ju është L. Palonë. Balona tot Alta. Kthe ky sa më duar pos. Alta ka gjithashtu 3 pikmën në fund. Bravo. Fun, yeah! Pra kemi Tube Port Balon Binar Balona. <laughs> sa pikë ka Alta? 3. 3. Sa pikë ka ieri? 6. 3 ka. Sa pikë ka Altini? 3. 3. Do bëjmë ndënjë tjetër apo e lëm këtu kështu? Do na duhet ndënjë për çfarë? Po jemi në eliminatë kohëse Lori. A, mos ah, shana di 3 minuta. Moun bën pyetje. Atëre, kjo është jena e fundit. Cilat janë fletë deri tani? Cilat janë fletë deri tani? Tub, port, binar, balon. Tub, port, bilar, binar dhe balon. Kjo është jena e fundit? Është hmm. numrin shumës. Është numrin shumës. Në trajten e pashuar me 7? Me 7. Shumë e papërjust e. Pra kjo është kronja e fundit. Të dashur dëgjues, ju mund ta gjeni këtë fjalë ta dërgoni tani në 0692070222. Ne do t'ju japim kopjen e sapo dalë në shtyp të librit të ri nga Elena Ferrante, quhet Historia e vajzës së humbur, nëse gjeni këtë fjalë. Okej. Okay. Historia e vajzës së humbur nga Elena Ferrante, vëllimi i katërt. Vëllimi i katërt i sagës së vajzave napoletane. Ja ku gjeni këtu. Kjo është për atë që do të gjej këtë fjalë. Pra ka shtat shkronja. Shkronja mm -hmm. e fundit, mm -hmm. që ne qua e quajmë shkronja e parë për ju, më që i nisim nga fundi, është e. Mm -hmm. Shkronja e dytë për ju është t. T. Shkronja e tretë për ju është e. Kjo fjalë ka një lloj lidhjeje, citoje the hall, mm -hmm. por e ka me tube, port binar dhe balona. Më thënë, kjo është shumës. Kjo është në shumës. Është një fjalë në, është një emër në numrin shumës, trajta e pashquar. Shkronja e katërt përju është G. Shkronja e katërt përju është G. Me çfarë marron njerri? Gete. Gete. Një sekondë, një sekondë, një sekondë, një sekondë, një sekondë, kush e ra Zilës? Ai po shpëris. Kemë një kick suspense këtu. Okej. Okay. Kë ai Holta? Kë inicial? E Gjen Shumës? Unë kam në shum. Holta. Po po po po po. Të del. M'del. M'del. M'del. Të del. Më del. Çfarite kam tub port binar dhe balonë? Po tani me portin kam më shumë lidhë pamënisht. Me portin kam më shumë, ha. Mhm. Mm Për me këta tjerët Balon Psh Për me ndoset kampionit Ok Për se kampionit Fjalla si pasollë të zonja zotrinjë është Rakete E sakt është esakt fjalla është rakete Bravo Gjastu edhe Erlinda Bravo Erlinda Gjast 4-6 në baronu me E kisha shkrujtja E kisha e di E kisha E kisha e di edhe altin e kishte Altin e ka gjithur qëmë Para se fillonin në fakt. Eha, a, a, a, dora, dora. E, e kisha ve ora. Edhe si kisha tragede? E kisha. Ka na ishte tragede. Bravo, ulta bravo. Gjitë kishit ë. Si Asnjësi. Kishe... Bastë e kisha. Jo, yeah, unë e kisha po nuk e di pse u ngatrova. Le të le të ftojmë një xhitë që të bëjnë edhe një livje. Për 2 billeta miq të dashur nga. O ti billeta për par filmat e Cineplex sonte. Ose për Jurassic World, ose për Star Wars Story. Njëri nga këta dy filma pra. Mm -hmm. U duhet që të gjeni një lidhje midis fjalëve tube port binar balon balonon dhe traget. Këtë lidhjen stabilit. Cila është lidhja? Dy billeta bën në Cineplex, prandaj që do vi i pari me përgjigjen e saktë. Tani është 9:31, ne do të ndërpresim programin këtu për pak publicitet në anën tjetër ka më shumë muzikë. Klubin e mëngjesit. Ka everybody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 They can't make let you in it you try to get back to the doors you asking what's happening it's getting ain'na hina nuff of the arguments when she sips the coca cola she can't tell the difference yeah oh oh oh oh oh oh can't tell if you feel yeah oh oh oh oh oh oh she can't tell if you feel yeah Hi, this is message your comment blogger If you say me. Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Kur të dëxoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni se mësë me tekst. Kënë nga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. 22 me sa shdërgu e si i parë, fiton një dërat. The lives are strange until I see you again. The lives are strange until I see you again. Konëditës. Midis orës 7 dhe 10, në klubin e mëmëjesit, në Club e Fem, në 104. Dhe tani, ai, ai, ai, ai, dini se, dini se. Dhe tani, ai dini se, në njëri në klubin e mëmëjesit. Ushqimet më të mira dhe më të dëmshme para se të flini. Ushqimet më të mira që vënë gjumë. Qërshit, janë të pak të burime naturalet të melatoninës, substanca kimika i që ndihmon të kontrolloj orën e bronshmet të organizmit. Pirja lëngut natural të qërshis ofron përmishësimet të vogla në kolës gjatjen dhe cilësin e gjumit tek njerëzi që vuaj nga pa gjumësia kronika. Qumështi, një gotë me qumësht për pare se të flini gjumë rekomandohet nga të gjithë ekspertët. Qumështi përmban triptofan, një aminoacid i nevojshën për qëtësin dhe gjumin. Drithrat e pasuruara, karboidratet në veçanti janë të mira për gjumin, provoni drithrat e pasuruara me qumësht ose buke elbin. Bananet përmirsojnë gjumin sepse përmbajnë magnez dhe kalium, dy minerale që qetësojnë muskujt. Bananet përmbajnë dhe karbohidrate që nxjisin gjumin. Patatja e ëmbl përmban karbohidrate komplekse që promovojnë gjumin, por edhe kalium që qetëson muskujt. Ushimet më të këqija për gjumin, sallamat dhe salçiçet. Përmbajtja e lartë yndyrës në këto ushqime mban larg gjumin. Yndyra stimulon prodhimin e acidit në stomak dhe urthin dhe ju lë pa gjum. Vera, alkoholi është i të mershën për gjumin, a i metabolizohet shpejt në sistem dhe nëzit zgjimin disa her gjatë natës për mëte për alkoholi për kejson në gërkitjan. Cafeja, përmban kafein që stimulo sistemi nervor që ndror nëse pini kafe në mbrëmja nuk do t'jeni në gjendje të frini mirë gjatë natës. Pijet energjike përmbajnë shumë kafeinë dhe duhen shmangur edhe nëse synoni të pini paradite. Në shumicën e rasteve kafeina tek pijet energjike kërkon të paktën 8 orë për tu metabolizuar. This is Club FM 100.4. face naive i was passing by trying to look the entire world right in the eye the angels decide what they let us be cuz of provocative fame you and me a love's a strange thing until i see you again Lost stranger and so I see you again Oh we want to you know how 26 minuta, mund të abesosh njëri? Ja. Jo, ti, zotri, që keqët? Në këto 5, 7, vetëm, 7, 2, 6, nëmëra. Shqitmeshë, në fare, shumë i keqët. Unë kam punë në dorë këtu ti... E kapirë, kapirë, kapirë. Edhin ishar, ka... E kapirë, e kapirë. Ka gjithmon një orë, të saktuar, mua në zakonisht më doda në në nga ora mm. 6 gjusë e më gjesit. Që? Që, më shkonë mëndë e jeri, edhe vazhdon më ndodh këthe edhe pse është e pamundur mm -hmm. se kurta ndaloja pa kohë. Ëh. Ëh. E... Nuk kupton? Mirë. Ose për shembull kur është 60, nuk më del koha, sepse ka punë. Tam. Që ti do të qiti bësh, edhe mirëpo ka pasaj orare, qëra që duhet dalësh për shembull për të ardhur në emision këtu, do dalësh jo shumë larg nga 66, mos e pastaj është shumë vonë. Edhe edhe harroj që kjo nuk është një gjë e mundur, e them. Sikur ta vënë në pauzë, ta vënë në pauzë në 60. <laughs> unë në një orë gjys, edhe shkoj pastaj, edhe vë pastaj unpause dhe tak tak tak tak tak. Ta, ta, ta. Nuk e di po pasor os 6 të mëngjesit, si duhet të shkon koha ikën shumë shpejt. Ikën pra. Ëh. Mm. Seku vete. Kur ti duhet të dalësh, nuk ka asnjë kohë. Gjithmonë vonohesh. Ërdon mm. sërë që dalë Olta. <laughs> nuk e di. Edhe ti, ti vonohesh plak? Ja zgjona. Oh, bo bo. Un dalë shpejt në fakt, dal herë në mëngjes. Shumë herë. Saka ka ka emisioni kështu që nuk e zgjas dot shumë. Ting ting a that. Shmebë dishpejt. Po po. So Thonë është më mirë kështu. Pa kështu kështu varet. Ume ka jo. Je dini më jepnin çikojë. Ti jeri kur del në mëngjes apo del në Atjetun. Faleminderit. Faleminderit që kam dëgjuar se Dania gjatë natës më po, thoshte. E kam patur. Ka, në 3 natës. Po edhe kjo më ndodhi. Në 3 mëngjes. Mjësës, S'ka as farmaci hapur thashë shi. Po pra. Dolla jashtë. Kjo është për të ardhur keq mos më kujto. Se ka thënë Në atë i gjatë Nuk marën veshë Cila farmaci është në ata në hapur Në të i randë Në fakt, ato i që pashtu Në së përmarin veshë As farmacit, as <sabansiyyo> as gjelëta As farmacit A mund të më thoni cili karburant është i mirë këtu aty? Tani Altini më thashë është duke kërkuar një karburant të mirë. Po, po, aaa... se miku. E kanë mësuar që çfarë duhet të bëjë është ta mbushë fort. Ta mbushë fort i thanë ata, e pastaj nxjere gjithë gazin. Çfarë ke? Nxire. M'jepi. <laughs> gjithë naftën e keqe që ke marr nga gjithë <laughs> naftën e keqet. Sepse ka ngelur, ka ngelur për për një shifër këtu, një 0.6. 0 asoj. 0.2. 0.2 ka ngelur dhe um, norma ishte 3 3. Norma ishte 3 3.1, gadal. Dhe një mikun iun i ka thënë që mjaft që të kesh uh, naft normale Euro 4 ose Euro 5. Ku ta gjej Euro 5-un? Euro ka rënë fare. Po. Meqenëse na fjala po shikoja, nuk e di pse Euro News i ka golajmet. Po thoshin që cilësia e kokainës në Europë është më e lartë në një dekadë është më oh. pastër se kur thonë po na duhet naftë në Vonesë ka i naftën, një, me naftë tash pra ku të gjejmë Euro 4 ose Euro 5 thësh për dit limit ishin po provoj një herë të jetë është vazhdon ndonjë gjë nuk e di nëse është edhe <laughs> në Shqipëri si naqë semim pjesë të BE-s domethënë çfar çfarë cilësie ka por por thon ti që për momentin që nga e mirë ëh şuanti nuk e di si ta bësh miku i ka san mbushem me naftë pastër Dhe pasaj më bushe me gazë Në tirë gjithë pa pasër që që kje e futja for një dy erë Vrum, vrum, vrum Edhe e s'pastaj Po edhe kur të të gjepi gazë nërkohet Kërbash Pra ti duhet i kështë atje kërbash, po? Kërbash, po Bo, bo, bo, bo E shalë më letë e përti S'ke faj Jo, s'ka faj, pse t'ket faj A i s'ka asë një faj T'ilore që kërë kërë këndë një gjë Mm mm mm mm. mm. Jo zyrt të vogël. Çfarë kemi Lori ti? Lori dorë që po. ditën e shtumë skeci. Ja, Lori do të hajm, inshallah zbi ti. Lori djene. do një zyrt të vogël për biznes. Nëse Lori do të hapë biznes, më çdashur Lori duhet të shkojë tek Tirana Business Park shumë më patjetër. Me Sepse nuk ka një vend më mirë se Tirana Business Park. E ta mbushim mirë me gaz. Po, mbushë altin, mbushë plak, mbushë the shkon me një mbushur deri te Tirana Business Park, ja ku është. Po jamu thoshë që te Tirana Business Park miqtashu për 100 euro mund të kesh postin tënd të punës i si cili siguron mm -hmm. internetin, siguron uh, ke pastrimin e këtij vendi, ke objektet e printimit që mund i përdorosh gjithashtu, edhe uh, të tjera të tjera të tjera. Kështu që gjithë ato edhe uji, edhe drita, pra gjithë gjërat e, e nevojshme. Ti nuk ke pse të merresh me 15 veta për 15 fatura të ndryshme, ke një vend për të gjitha, elektrik, internet e këto. Që të duam për punën. Plus pas sa që njerëzit janë rreth teje Gjithashtu janë profesionistë të institutë dhe mund të shërbejnë si lidhje që të ndihmojnë për të ndihmuar njëri tjetrin. Pra tha bizneset që duan që të zhjerohen tira në Tirana Business Park gjithashtu ka boll hapësira për ju, të pajisura me të gjithë teknologjitë më të fundit, mund të zhjerohen sa të doni ju që zhjeroheni. Ësht gjithashtu edhe shërbime pasas si restorant i barët, mm. gjelbërimi e gjithu ato aktivitetet e tjera. Kështu që, që Për gjithu të interesuarit, tiranë në Business Park është të bend i shkëllqyër për të njësur dhe rritur biznesin të uaj. Kafe Azera! Nesë kafe Azera! Me akull! Dërkon që ojta më ka bremtuar një kafe me akull një që dashur prej 25 orës dhe nuk më bënë. Jeri më ka bërë, ja kusë më bënë kafe në mua. Kusë më bënë kafe në mua. I e bërtëllad fare. Jan bërtëllad fare. Tim kërkon mua Leto që. Me mua ma kërkon kafe. Kërpasherë tregoj se sa e mirë është Nescafe Azera për gjithë publikun, që mosambajnë vetëm për vete sekretin. Dhe nuk ma bën një Nescafe Azera, edhe pse më premton patrupfisht që më më <laughs> do ma bësh. Do vinë një ditë. Ja, faqja më është nxir. Po presmë zell dhe tjetra. Un gjithsesi Nescafe Azera po pi, por po pi të ngrohtë. Mhm. Sa shumë mirë dhen. Iri ka të nxehtë. Volta si ka të fortë në mision. Volta. Fodesha. So është një kunda në detaj. Maqin, me tre mbushje, rum rum rum rum rum. Të zbardh të façën. A ti a e provon ta mbushësh separatorin e makinës me Nescafe Zero? Mund ta mbushësh me Nescafe Zero derisa të plasi. <laughs> Kam dyshimin që nëse e provon me Nescafe Zero <laughs> E kalonë të esë. E kalonë të esë. Makina të lë përfundojë, për nejse. Makina së bërët më, por... E ma për dekorë. Por, por të mund të kalonës, <laughs> mund të kalonës, sepse e afu dhe e këpër asështë. Ose mund të shiko. I mërë vetëm një njës kafe a zera, dhe i dhe në sërbator, bashkë me naltë. Për aromë. Kur të më bush e i të vjo, ore, të thotë qaj, të golfin, të thotë qajke, ara, big Kaloja këti mëre, që duaj nëzirë ty mëse në kafeja e ka bërë më të zi e ka përë shtimi në atje Po i do një thotë për shtimi mirë, shtimi mirë Okej, super Me qëta të mund të përtoni me qëta që përveç se për këta Për të mbushur makinen me ata Shumë mirë dhe për espresso dhe për kafe me akull Shumë më thonë, shumë më thonë që bën për kafe me akull Nuk e kam përvuar me tëndrejten Ollë dhe premë tonë që do të b ë uh, një ditë shpejt. Nuk dit. e kam uh, nxjerë akoma barmenin. <laughs> po. Dhe mund të vëtem kaq, si kafe ngrohtë, është super e mirë. Faleminderit e tjerë. Të bofte mirë. Ti je një shkundë emision. Kthehemi sërish të hënam miq dashur. Mbaruan punë për sa turrë këtë. Po. Ti je një shi që i koleksionon këto. Ikem. Ofta ikem sesun. Por sikur mund ikem me Rita orën e re. Me girls apo e ke fiksim që të na vesh një këngë show. Jo, patjetër. Se po të di se ti vëm uh, Luaj më rrita orënëre Luaj më rrita okay. orënëre është të kësho Transgresive Përëndaj thash Pusë e kje bashkë me Bibi Rexen Edhe me Charlie XCX Dhe Cardi B Në ashen të tjë Rrap kjo Ikom në Këllë përëm e rrëpaxi Tchao tchao Tchao do i saw him and he was looking at do so it said a day can't love and sometimes i just wanna kiss him. Keep lighting to see You're up all night We up all night Yeah All the summer we've been in the blue 68 Chevy with nothing to do Just a rolling J Rollin' up your tongue, right? I put your smack on your lips